Schimbări importante în ceea ce privește pensiile. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 207 voturi pentru și 29 împotrivă, proiectul de modificare a codului fiscal, prin care se elimină plata C.A.S. pentru pensii, precum și impozitarea cu 16% pe venit a pensiilor sub 2000 de lei. Singurii deputați care s-au opus proiectului au fost cei de la USR. Liberalii, în schimb, au mers și mai departe. Vor scutirea de impozit pentru toate pensiile. Este un moment dificil. Există multe priorități în funcție de programul de guvernare, legea salarizării unitare. Lege, intră scăderea de taxe și impozite în mai, pe mai multe categorii, inclusiv pentru salariile sub 2000 de roni. Intră 2% pentru apărare, între multe alte priorități, pe termen scurt și mediu. Fără o discuție generală a impactului bugetar a tuturor acestor priorități, nu avem siguranța că nu vom perecrita într-un mod fundamental și semnificativ impactul bugetar. Sunt interzise și privilegiile și discriminările. Un proiect de lege prin care se susține eliminarea impozitării pentru toate veniturile din pensii. Din păcate, bugetul României astăzi nu permite să fim atât de generoși. Facem primul pas astfel încât Într-adevăr, creșterea economică să se resimtă în buzunarul românilor. Legea merge acum la promulgare, la președintele Claus Iohannis. Dacă va fi promulgată, legea ar putea intra în vigoare de la 1 februarie 2017. Guvernul va adopta niște acte normative, așa cum sunt trecute în programul de guvernare și uh, care sunt așteptate. Salariul minim va fi aprobat mâine în știința de guvern cu 1.450 de 50 de lei, așa cum s-a stabilit, s majorarea salariilor de administrația locală cu 20%, majorarea salariilor pentru actori și alte categorii de artiști cu 50%. De asemenea, i-am rugat să verifice dacă informația este reală și anume că s-a prorogat printr-o ordonanță intrarea în vigoare a legii care majorează cu 15% salariile din educație și sănătate și dacă este Uh, într-adevăr prorogată de să anuleze această prorogare și majorele de 15% în educație și sănătate să intre în vigoare de la 1 februarie, din păcate. Uh, de asemenea, uh, bursele, alocarea uh, per student a burselor de la 83 de lei crește la 201 lei. Nu este nevoie, din câte știu eu, de hotărârea guvernului și este suficient în ordine al ministrului. De asemenea, pensia minimă de la 400 de lei la 520 de lei. este e primul pachet de măsuri care vor fi prinse în HG-uri și ordonanțe pe care guvernul le poate emite. Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Octavian Hoandră, vă mulțumesc că sunteți în fața televizoarelor, vă mulțumesc pentru mesajele după emisiunea de aseară, vă sunt îndatorat pentru că dați credit acestei emisiuni și invitațiilor care și astăzi sunt unii excepționali. Ne am întors între intelectuali domnilor și domnilor, numai așa putem înțelege ce ni se întâmplă. Pare bine ce aud actorii. E foarte bine, dar spunea Roxana, colega mea în cască, ce da de investiții. Nu vorbește nimeni, să știu și eu ne plătește pensia. Da, e o întrebare. Să vă prezint invitații doamnelor și Doamna Ana Bula, e sociolog, să rămână la Bună seara, mulțumesc De invitație. mult pândesc, am, -am reușit -am în reușit -am sfârșit. <laughs> uh, domnul Șora Deunis Rifai, realizator Prime Time News, uh, colega mea sărmână, Denis. Mulțumesc, Tavi. Uh, domnul Dan Armeanu, analist economic, domnul Dinu Flămândesei, scriitor, jurnalist, diplomat. Mă bucur că avem cu cine discuta. Avem și bătăria strategică de la Al Babus de discutat în seara asta. Seara. Și îi mulțumesc și domnului Vlad Nistor, istoric și diplomat, fost deputat PNV, bună seara, domnul profesor. Domnul Florian Bichir, scritor, jurnalist. seara. Mulțumesc mult, domnule Eu vă mulțumesc că sunteți aici, că ne ajutați să înțelegem Că poate uneori și lucrurile bune uh, ar trebui privite cu suspiciune. Oamenii eu, o să zic că suntem răutăcioși și rău intenționați. Și am să rog pe uh, Denis Rifai și pe domnul Dan Armeanu să ne traducă un pic uh, binele. Denis, tu ai, ai făcut și misiune? Binele de, adică de guvernare, nu? Da, binele care ni se anunță. Dar e partenerul meu de dimineață. Noi, că am ajuns să se întâmple decizii, ne mai sunăm unul pe altul și mai analizăm împreună. Apropo de decizia de a veni împreună, astă seară tehnic, pentru că e important să înțelegem în, în raport cu tot ceea ce înseamnă uh, ca impact în economie, cu ce înseamnă economia noastră, cum este alcătuită, ce poate livra economia în termeni reali, cât este promisiune electorală și cât nu. Uh, noi am analizat uh, o premizele de la care pornesc cei de la PSD cu acest program, dar nu e chestiune nouă. Eu am analizat-o de-a lungul campaniei într o din secundă Se în care am spunea, avut... să spun ce spunea domnul Bencoasele, cum crede el că s-a acționat în gândire acestui proiect. Nu ca de obicei până acum, de sus în jos, ci de la mersul pe stradă al domnului Dragnea și vorbit-o cu oameni, cu sute, cu mii de oameni și s-au hotărât să înceapă de jos la aceea vedem noi cum, de unde facem rându Foarte <coughs> la, extraordinar, cum îi zice fondul... Pe mine la mă sperie cel mai tare. Da, te rog. Uh, deci avem așa, o creștere, ei ne promit foarte multe, e foarte bine ce ni se promite, e foarte bine că ni se promit uh, reduceri de taxe, este extrem, extrem de bine că vedem majorări de salarii, Însă e foarte mult și dintr-o dată Adică sunt atât de multe promisiuni de bine Încât eu nu înțeleg Și am spus mereu înainte de, de alegeri De unde atâția bani după Pentru că nu vine nimic un gestar suplimentar de bani Doar dacă nu facem încă un împrumut Sau ceva, că altfel nu poți să susții Toate aceste chestiuni din nimic nu ai cum Noi avem așa Ei au, au numit câteva puncte Pe care le numesc importante Pentru a putea susține în viitor Aceste măsuri o creștere economică de 5,5% Pentru anul acesta Creștere economică și aici Domnul profesor o să poată să ne explice Apropo de cât de volatile uh, Îți ajunge creșterea economică Nu este ceva bătut în, în cuie Și pus acolo în perete Și spui, dar aia va fi, nu se poate întâmpla sau nu. Depinde de foarte multe variabile. Fondurile europene. Avem un an acum în care am avut zero absorpție fonduri europene pe zona curată, deci 2014-2020, acest exercițiu financiar unde suntem acum. Iar ei deja prognozează pentru un singur an o absorpție fantastică de plus 23 de miliarde de lei. Deci de la nimic la enorm e complicat, pentru că trebuie să existe o proporție uh, adecvată ca noi să credem că banii europeni vin în piață și finanțează nevoile reale de finanțare, ca la un moment dat să putem să, vede să vedem o dezvoltare strategică a, -a să nu banii în piață. Cum se va întâmpla? Uh, o mai bună colectare și o conformare la plata românilor, a românului, păi n-au reușit în atâția ani. Și brusc, anul ăsta e anul magic în care oamenii se vor duce și își vor plăti toate dările. Nu, Eu, ca cetățean așa, de pe stradă, și... mă întreb, pă, cum cu 27 de ani, nu reuși nimeni? Știți ce simplu era. Da, da te-am ascultat. Ți-am tot... te ți ascultat punctul da. de vedere și așa este. Și, și ultima chestie care pe mine mă sperie puțin, pentru că s-a mai întâmplat de-a lungul timpului așa ceva, ca din acest fond pe care ei îl promit, o, reprezintă, de fapt, o sumă a banilor colectați și din listarea la bursă a pachetelor de acțiuni în acele companii de stat pe care noi încă le mai avem. Și mă tem că vom vedea ce am mai văzut deja, că banii obținuți din aceste listări intră să financeze găurile în bugetul de stat și nici cum să se întoarcă în companii ca la un moment dat companiile respective să devină eficiente. Mi-ar plăcea, dar acestea sunt, sunt premisele de la care pornesc uh, ei și pe care ni le prezidă ca fiind bătute în cuie și care ne vor aduce nouă uh, bani suficienți pentru a putea finanța toate promisiunile. Uh, mai avem o chestiune bună dintr-un punct de vedere, am văzut că uh, se merge în continuare pe același cod fiscal, adică s-a uh, redus uh, cota TVA acum încă un punct procentual, deci avem TVA de 19% acum, avem, nu mai avem supraacciză la carburanți și nu mai avem... da, Bihondra! la carburanți, tot de PSD a, a fost adusă într-un an intempestiv pentru că s-au trezit că, din nou, nu puteau finanța bugetul. Eu nu pot să analizez, Așa, nu curză, analizez credit și speranță. La... Au pus taxa pe SEL și supraacciza și au luat ta. bani din privatizări ca să, exact, să, țină, să închidă bugetul. Pentru că ne, ne ieșeam din pragul de deficit pe care trebuie să-l avem noi ca stat membru al Uniunii Europene. Se întâmplă același lucru, s-a mai întâmplat odată, în care... Acum rămânem fără supraaciză și fără această taxă pe străb Care aducea foarte mulți bani în bugetul de stat Adică fără un minus total de alte 6,5 miliarde de lei Deci noi banii ăștia nu mai primim în bugetul de stat Este perfect, sunt foarte bune toate promisiunile lor Însă e important să vedem o economie funcțională Ca mai apoi ea să producă Și după aceea să, putem, să vedem că putem finanța tot această nevoie De salarii mai mari de pensii mai mari, de reducere de taxe. Nu poți să faci conformare fiscală așa și, în plus, niciodată niciun guvern nu s-a ocupat de zona acea importantă, de mare evaziune. Toți mm. merg după micii, amărâții, care oricum plătesc cât de cât. Dar acele conducte subterane de, de bani, care reprezintă în oglindă tot ceea ce avem noi ca valoare a bugetului uh, general consolidat este încă o dată transpus în sumă exactă în economia neagră, care uh, include și economie, și evangine fiscală, da, col, uh, și uh, afaceri da, cu trafic de arme, uh, drog. Ce mai se întâmplă pe lângă ceea ce numim noi evaziune fiscală? Înglobăm în această economie subterană care reprezintă în oglindă bugetul de stat. Deci noi, noi estimăm cam... 30-35% din PIB, această economie subterană, care, wow, dacă cineva s-ar uita înspre mare evaziune, Dic, se automat... Că se... O să ne explice domnul să, Armeanu. Domnul profesor, cum e? Ei, de ce? Haideți hai să le luăm pe Dacă a, domnul Dragnea ar fi grec și mi-ar fi spus, aș fi înțeles să zic, Timeodana, o se dona Ferentez, i dar e român și și a asumat. Păi asta nu înțeleg. Cum de Liviu Dragnea, care a văzut ce comportament... Uh, corect. Arăt. Cum să-ți asumi toată chestia asta? Eu asta nu înțeleg. În nu contextul asta? în care tu îți o care politică pe mai, mai departe, pentru că el Înseamnă că se bazează pe ceva asta, vreau să văd. Pe ce se bazează, rog, domnul rog, uh, Nu știu pe ce se bazează. Păi uh, cum, nu știu. Cele... Păi, haideți să vedem. În ceva de dacă 27 de ani uh, n-am descoperit coada la prună și era așa simplu. Nu? nu. Deci, sunt uh, sunt supraestimări, într-adevăr, uh, o primă supraestimare din punctul meu de vedere este cea de 5,5% creșterea economică. economică. Din calculele mele, creșterea economică în anul acesta trebuie să fie undeva în jur de 36-3,7%. Cu toate stimulările pe care am putea să le facem, fie pe partea de investiții, fie pe partea de consum, nu cred că putem să depășim 4,5%, poate așa cu greu, într-un scenariu foarte optimist să ne apropiem de 5%. O creștere economică mare, normal că îți generează, are impact și asupra veniturilor. Deci bugetul pe care, care va fi proiectat sau care va fi... În, adoptat în curând din punctul meu de vedere trebuie să se realizeze pe o creștere economică mult mai mică o creștere care să fie consistentă și conformă cu realitatea e greu de, e de, greu azi, de generat -a -a ieri a anunțat Victor Orban o altă scădere de taxe, de impozite de uh, mare de tot Aia cum se descurcă. Înseamnă că e ceva de profesor. Nu, nu, deci, toate jur face tot, tot, acest, tot acest, la acest nu se program. Poate. Nu, se pot face reduceri de impozite și taxe. Și s-au făcut în România și eu am fost printre susținătorii acestor noi am, fost. Noi, noi am, fost. am, fost. am tot, cele mai mari taxe și impozite din Europa. E important să reduci fiscal. Noi am sprijinit foarte mult chestiunea aceasta, dar e important să aloci banii într-o zonă în care, la un moment dat, se înceapă să-ți producă. Să, de exemplu, apropo de fondurile europene, o altă paranteză. Absorpția asta e 23 miliarde de estimată pentru anul în curs. Perfectă. Din Ce înseamnă fondurile europene, noi știm așa, cam 85% ca uh, autorități contractante sau ca beneficiar de fonduri europene, în primul rând, sunt instituțiile statului. Deci nu privatul accesează fonduri europene greu, complicat, 25% cam. Marea, marea cantitate de bani merge înspre stat. Care? Din primărie, din instituții, din ce vor ei, finanțează bani în piață, aduc beneficiarii, contractează constructori, contractează uh, companii private, dau bani și construiesc. Adică nu ne lipsește zona uh, de fond din statul român, care să ne ducă la un moment dat la o creștere economică, și aici Dana nu poate să explice mai bine decât mine, o creștere economică nu trecătoare de consum, cum avem acum. Avem o creștere economică, dar nu este asta rezultat a unei munci corecte, a unei economii care se mișcă greu, dar se mișcă. Nu! Este o creștere economică bună, trecătoare, însă, bazată pe o creștere a consumului. Mie îmi de bine să-l dragă, pe cuvânt. Oh, trebuie. Trebuie să... Asta am ca bine, am și eu o, o doză de optimism. Dar să vedem intelectualii umaniști ce. Am și eu o opinie. Deși... Asta, știi da. ce vreau să întreb da. înainte să interveniți Vreau să o întreb pe uh, doamna Bulai. Cum ce se întâmplă cu poporul? Cum receptează dualismul ăsta? Că de-o parte sunt, care zic, imposibil, trădare. Uh, să... uh, unii sunt specialiști care pun pe hârtie și care nu le înțeleg decât le intuiesc și sunt marea masă de oameni care ce zic ei, cum se situează între Aș putea să vă spun că toate aceste reduceri de taxe și impozite și sunt foarte bine primite de către populație. Dar în minteri, în acești 27 de ani mesajul nu sunt bani, interesul național este mai important decât interesul cetățenilor. Siguranța națională ne face să fim, eu știu, sceptici. Sunt mesaje care nu mai prinde la populație. Toată această discuție, dacă vreți, sigur, cu multe semne de întrebare legate de sursele de finanțare legate de un anumit, să spun așa protecționism un anumit scepticism privind proiecțiile bugetare <coughs> sunt normale și firești, însă nu au priză la populație pentru că, vedeți noastră dincolo de calculele economice și chiar statistice există un factor ce se numește optimism social care se vede Cam în el, economie Uh, da, uh, uitați Eu de exemplu fricist, de sărație, anul trecut în primul trimestru faptul că guvernarea uh, anterioară a scăzut uh, impozitul pe dividente la 5%, probabil cu anumite interese, nici nu mai contează a adus bani la bugetul de stat pentru că mulți s-au -au, uh, gândit să-și scoată banii aceștia și în marea lor majoritate i-au consumat în piață dacă ne uităm pe ceea ce a însemnat evoluția uh, în construcții, un sector de activitate uh, important în România, construcții în să vedeți, o creștere de, uh, uh, uneori chiar de 25%, este o creștere semnificativă în piață, uh, foarte important pentru uh, cei care vând materiale de construcție, etc. Uh, sunt uh, elemente care au dat dovadă de un anumit optimism pe care s-a bazat o creștere economică uluitoare de anul trecut. Fiecare buget este proiectat ca fiind optimist în raport cu, sau, cu anul anterior și unde am avut nu mai știu cât 5% anul anterior, probabil că de asta s-a făcut și o astfel de proiecție. N-aș putea spune că toate aceste uh, taxe reduse și toate aceste uh, scăderi de uh, impozite, creșteri de pensii și salarii vor fi neapărat sustenabile pe uh, termen mediu. Însă, uh, este o mișcare pe care acest guvern o va deconta, uh, în cazul în care a fost o mișcare greșită, o va deconta el însuși foarte repede. De obicei, lucrurile acestea erau lucruri de final de mandat, de pârjolit totul în spate și văzut viitorul guvern da. cum se uh, rezolvă. Iată că este pentru prima dată și aici uh, nu am decât să uh, admir acest gest, uh, pentru prima dată când uh, se pun în practică imediat și sunt convinsă că și din motive politice, niște promisiuni care să mențină cota actualului guvern măcar până la ieșirea din iarnă. Să știți că uh, toate aceste înfăptuiri în trei luni, șase luni se uită de către uh, electorat. Lumea uită foarte repede ce bine ți-a făcut acest guvern și dacă, uh, eu știu, într-o lună de zile rămânem în și sau sunt oameni care noaptea asta, mâine noapte pățesc uh, lucruri... Uh, foarte urâte datorită gerului. Activitatea din Parlament de azi dimineață se va trece cu uitarea, se va fi uitată cu rapiditate. Da, sunt multe componente. Știți de ce mă gândeam domnul Flemand? Am auzit chestia asta cu o ambulanță pentru fiecare sat, dar noi nu mai avem medici. Deci sunt chestiuni foarte bune care par așa. Cine se duce să stea într-o ambulanță, într-un sat? Deci, eu cred că trebuie, Cumva trebuie primarii făcut? din Franța au venit special în în, la facultățile din România ca să-și ia absolvenții am cunoscut medici stomatologi care s-au instalat în Normandie um, casă-masă la cheie cabinetul echipat și un bazin de, asigurat un bazin de clientelă e, foarte generos. Ei fac aceste lucruri pentru că e, primarul unei localități are e, grijă efectiv de oamenii lui sau de cei din zona respectivă și vine la sursă și ia un, ia un student din România și bineînțeles că îl plătește mai bine. Aș vrea să, mă, vă să vă. introduc și eu puțin această discuție departe de, de, de a fi domeniul meu de competență, economia, însă vreo 20 de ani am tot îngurgitat noțiuni de bază și când eram jurnalist deci încă mai am uh, anumite reprezentări ale unor fenomene macroeconomice. Și aici v-aș invita să observați puțin momentul în care acest guvern se instalează, momentul european. Este un moment în care Uniunea Europeană are probleme inclusiv economice, uh, după ani uh, de... Uh, um, doctrină unilaterală germană a severității și a rigorii și a pactului de stabilitate, 3% din PIB, să nu depășim, știți foarte bine ce este pactul de stabilitate, să nu depășească o țară datoria externă, mai mult de 3% din PIB. Fapt ce nu i s-a întâmplat Franței de ani de zile, iar tot timpul o depășește, a depășit acest prag și Spania foarte Italia. nevoită a depășit și Italia și așa mai departe. S-ar părea însă că doamna Merkel și în perspectiva alegerilor care o vizează direct și pentru că în sfârșit toată lumea, începând cu Franța, și terminând cu Marea Britanie care iese, spune domnule va trebui să facem altceva și cred că este momentul în care Uniunea Europeană aproape că schimbă acasul și trece de la austeritate să zicem la unită permisivitate de altă natură. Deci, fără să intrăm foarte mult în analize specifice și fastidioase, eu cred următorul lucru, că România dacă până acum guvernul de România au ezitat să facă împrumuturi ca să investească, pentru că în marele proiecte de infrastructură e vorba de bani mulți aduși. Acum, noi nu am avut niciodată probleme cu pactul de stabilitate. Suntem sub 3% liniștiți și nu cred că vom avea probleme pentru că nu este o economie mare care să se dezechilibreze cu mari investiții. Însă, marele investiții nu s-au făcut niciodată. Și de ce nu s-a făcut niciodată? Pentru că niciodată n-au fost mobilizate marile fonduri pentru marile investiții. Este un ridicol știu de toată lumea faptul că nu avem aceste autostrăzi pentru că nu s-a investit masiv încât să se facă. Am văzut Portugalia și-a făcut autostrăzile în patru ani de zile cu fondurile europene, pe care erau jumătate din cât ni s-au promis nouă. Am văzut Spania pe vremea când era cu drumuri de colb și acum există panglică de asfalt în toate locurile. Aceasta este vasculariza economiei în fiecare țară respectivă. Asta vreme când nu avem infrastructură, când nu avem uh, uh, drumurile, uh, șoselele, când nu avem uh, transportul pe căile ferate corect. atâta vreme când nu avem mari investiții în infrastructuri mari stadioane sau mari clădiri publice, un minister al, al, al de externe care a fost, în, în, este încă în cartoane, vine Uniunea Europeană ne dă ne prevede, ce, ce, președinția prin rotație. Noi nu avem unde să-i primim, încă nu avem ceea ce ne trebuie, nu avem fața unui din Uniunea Europeană. În afară de Casa propun, care, trebuie... este, care este practic un paragină în, și jumătate funcțională, abia jumătate funcțională. Deci, după părerea mea, fără să intrăm în alte detalii, dacă acest guvern a că la un moment dat va face un împrumut pentru a merge spre aceste investiții, eu sunt primul care aplaud. Și nu spune și nouă. Pe urmă, restul cu colectarea de fonduri, cu uh, taxele, astea sunt probleme deci, ale exercițiului financiar. Intern, dar un... exercițiul național asta impune. În acest moment să facem o decolare pe verticală. Un new deal. Cum, cum Dacă fac, zicem deal sau nu, zicem deal. Nu, new deal, zic de America. De și de... Cum, zicea, cum a zis sau Ramian, cu Noah și Ome. Da. da, se gândește la Roosevelt. Domnul. Da, la Roosevelt. Domnul. Bun, domnul. Deci... și la barajul ăla. și noi nu avem să avem atâtea de făcut. Păi nu, dar sunt atâtea, toate stau aici, toate stau în proiect. Puneți banii să vedeți că se fac. Fură unul, băgați în închisoare, da. vine altă echipă. Corect. Corect. Cineva va face corect. Niciun fel de expertiză, și vorbărim cu mare interes analizele economice, mărturisesc că eu sunt în mare măsură înspăimântat. Și de ce ne-a spus domnul Arifaia din Aori, și de ce ne-a spus domnul Armeanu, și de ce am auzit în ultimele zile. <coughs> Pentru că o logică elementară și o gândire simplă din punct de vedere economic a mea, te face să crezi că uh, programul acesta de guvernare duce într-o direcție în care riscăm să ne întinde mult mai mult decât ne-am putea permite. Asta la o primă observație. În calitatea mea de profesor însă și în studioul acesta sunt văd mai mulți profesori, nu pot decât să mă bucur că de la 1 ianuarie salariul meu va crește cu 15%, la actorii, de la 1 iulie va crește cu încă 30% din salariul mărit cu 15% și așa mai departe. Aproape că e delirant de optimist. Uh, mă uit cu mirare la toate aceste cifre pe care le-am urmărit cu atenție. Dar am urmărit cu atenție și efectul politic al acestor promisiuni. Uh, din câte campanii electorale am urmărit eu și am urmărit foarte multe, cam pe toate din 90 încoace cu atenție, cred că e prima în care programul a contat. Exact. Și cred că și e prima oară când cineva în campanie chiar a făcut uz de program și de proiectele de guvernare. Nu s-a mai întâmplat până acum. Cred că o mare eroare a celor care au pierdut, inclusiv partidul meu, din nefericire, sau, în primul rând, partidul meu, a fost aceea de a se opune cu argumente logice, le recunosc și acum. Cu atâta obstinație oricăror decizii sau sugestii pe care PSD-ul le făcea. Noi am votat în Parlament de pildă. sau s-a întâmplat să votăm aproape în unanimitate, dacă nu chiar în unanimitate, unele dintre propunerile populiste le-am numit ale PSD-ului, pentru că apoi să le combatem cu mânie proletară de câte ori aveam ocazia să ne exprimăm. Asta nu ne-a adus decât de servicii. este și acum la fel. Este Aia pare a fi uh, nuanța sau punctul de vedere oficial al unei părți a partidului, pentru că acest partid este în reconstrucție. Știți, e ca la site-uri. Da, în reconstrucție. Remarcam, doar a, e greu de știut care e punctul de vedere oficial, pentru că în acest moment există puncte de vedere aproape oficiale sau quasi oficiale diferite, pai, pai, pentru pai. că există grupuri de oameni care gândesc diferit. Și, pentru un partid democratic, mi se pare normal să se întâmple așa. Mă tem că domnul Dragnea are niște calcule. Mă tem că domnul Dragnea n-a uh, pornit toată această operațiune uh, din nimic. Pentru că, a spus foarte bine, doamnă, dacă le-ar fi pornit din nimic, ar fi un sinucigaș politic bănuim că e cineva care se gândește să supraviețuiască în politică și nu să dispară peste șase luni sau în cel mai bun caz pentru el peste un an. Dacă cu adevărat toate aceste lucruri se vor dovedi, cum credem unii dintre noi, chiar și eu, cu fantasmagorice. Mai mult decât atât eu nu pot să spun și urmăresc cu interes în continuare punctul de vedere al specialiștilor pentru că numai ei știu de fapt ce se poate și ce nu cu adevărat. Dacă până îmi permiteți, permite, um, aș vrea să subliniesc că ceea ce a spus acum domnul profesor Nistor este una dintre cele mai bune atitudini pe care un membru PNL, dacă nu cea mai bună, a avut-o de la pierderea alegerilor până în prezent. Genul acesta de reacție sceptică, dar totuși Deschise. în văzut deschisă... Pe doamna da, tocmai de asta spun N-au înțeles nimic cu oamenii ăștia din campania Sunt unii care au înțeles Aș vrea să subliniez Cu entuziasmul Pe care nu mi l-am manifestat Față de o personalitate politică În Măcar ultimul an Chiar jos pălăria Dacă mai mulți oameni din PNL gândesc așa putem discuta despre un uh, viitor politic și o opoziție care să echilibreze... Eu cred că Iertați-mă, eu cred că președintele ieri la investirea noului guvern a avut cea mai corectă atitudine cu putință. Aici Pentru de că de și el se atitudine. mira. Își dorea, dar se mira. Lucru pe care... Excelență, știți foarte bine că dacă președintele ar avea măcar jumătate din... Uh, elocvența domniei voastre, de exemplu. Uh, poate că v-aș da dreptate. Atitudinea de ieri a președintelui, din punctul meu de vedere, uh, a fost o atitudine infantilă de copil căruia i-a dispărut sau cineva i-a luat jucăria. Nu o atitudine de comunicator din fruntea unui partid. Și v-am felicitat pentru că sper ca PNL-ul, partidul la care țin, își găsește un comunicator pe măsură în următoarea perioadă. Vă sugerez, vă sugerez eu o imagine și mai ciudată. Imaginați-vă pe treia Băsescu ieri. <laughs> A bine, dacă vreți să avem totul. Domnule Bitir, vă rog. N-ați câștigat alegerile, nici nu ne-ați pierdut. Nu faceți guvern. Așa că sunteți liberi să. Nu fac guvern, pentru mine mă interesează un singur lucru, mă interesează România, nu fac deocamdată politică. Am ascultat cu maximă atenție pe colega mea, Denirii Faie, să-i dovedește că nu doar e frumoasă și deșteaptă, și pe domn profesorul Tarea Armean, și mă gândeam că mă simțeam în poziția țăranului care l-a ascultat pe petre în închisoare și nu întreabă gardianul. Ricep ceva. Deci nu înțeleg nimic, dar e teribil. Cam așa aș putea să îmi dau cu părerea în, în, în economie, dar nu vreau să cad în ridicol. Dar încerc să fac câteva observații de foarte mare uh, uh, bun simț. Am urmărit cu interes emisiunea dumneavoastră de astăzi și mi-a plăcut, Vasile Dincu vă felicit. Și întrebarea pe care o am așa mai, mă rog, e, domnule, cum, doamne, iată, m-au găsit ăștia soluție? Zice ceva, la un moment dat, coada de la, de la prună. Da, domnule, da. e așa de simplu. Ai da, zice, da, zice domnule, gata, am înțeles. Tăiem de colo, tăiem de colo și vin un val de bunăstare așa și mă gândesc totul. Și domnule, e adevărat că politica românească a fost guvernată de foarte mulți hoci, da? Bănuiesc că nu toți au avut lobotomie, adică deodată, brusc, a venit o lumină și a apărut domnul Dragnea și a zis, s-a terminat. Noi vom guverna pentru popor. Deci, tu, ce erau niște cretini care a fost înainte, inclusiv cioloși, care sunt care... de acord că sunt zero. Și spune aici 3%, aici a 4%, aici a cuterică. Uh, se... Mă bucur, la, Am mai spus lucrul ăsta, există pe, pe club și cu siguranță doamna Buleștie, că e zona uh, de indiciile indicile fericirii. Tu guvernezi ca să faci omul fericit, înțelegi? Și lumea să fie fericită. Evident că toată lumea fericită și aici e o dichotomie că apar specialiștii și spun, doamne, nu prea are de unde. Vineri rifai, pacă, îmi ia TV a tv acum s-o și zice băi, drag, nu ai o problemă. Pare că un la fel. Adică eu o, o se extinde de subțire, să spunem, de specialiști care le spun, doamne, ai niște probleme, dar Restul uh, uh, masei uh, e fericită cu și domn profesor uh, aici, în istorie. Toată lumea se bucură când auzi mări, mări, ar fi trist, aș fi tâmpit că să fiu trist că mi se mărește leafa, nu? Sau cum mai primești ceva. Eu merg prin piață prin asta și oamenii sunt atât de fericiți. Bă, întâi mai luăm ceva, mai facem ceva. De unde, Doamne, iertă-mă, parcă a spar peștera la lui Ali Baba și ce dă la toată lumea. Deci se comportă la un moment dat, avea o englezoică, scriitoare celebră prin anii 30, o expresie superbă. Ce România se comportă ca un nebun care a moștenit uh, o avere colosală. Deci la PSD ce întreb și ce dăm? Ce vrei și tu, ce vrei și tu, ce vrei și tu, ce vrei, și tu, ce okay. vrei și tu? Nimic, n-am văzut nicio tăiere, nimic. Lapte și miere. Uh, domn, probabil că nu sunt niște țelinuri și Eu am atâta bun simț că să le spun, dom'le, au probabil calcule, cum ai spus și tu. Niște nu știu de unde, aștept și o minunea... nu, dar, drag, e situația, Era un uh, problema domnului Dragna care uh, a promis enorm. Uh, da. Poporul român are, are aici, uh, și dacă vezi mergem și la Rădulescu motul o, o mare problema a răbdării. Uh, și explică că, știți că așa învățăm noi de la clasa a patra, știi, România are toate forbele de relief, știi, de parcă Franța nu are mare de al munte, numai nu așa, și un popor român un popor ospitalier și răbdător. Ciuciu, nu suntem răzbători. Uh, răbdători. Explică răbdători cu motul zice că prin secolul XIX am devenit nerăbdători Și zice de ce? Pentru că zice atunci când a văzut că instituțiile statului provoacă pe român care era într-adevăr răbdător la improvizații și l-a devenit improvizație. Și vrea totul. Răbdarea. Asta a solicitul de Poliviu Dragnea. Românul nu mai are răbdare și vrea mâine. Deci, mâine, cum spunea doamna Bulei, dacă se întâmplă ceva, îl juc pe bab, un picior pe stradă, se întâmplă ceva, își dă foc vreun cretin, se întâmplă absolut orice. Guvernul devine gata. Deci, au probleme psihologice, pe loc? de deci ce v-am votat să avem grijă? mi foame azi, nu mâine. Problema lui Liviu Dragnea cu cifre, cu calcule, aici vine cu specialiști, le îmbărligă, până la urmă o scoate el cumva la capă. E răbdarea. E răbdarea. Și promisiunea pe care a făcut-o. Pentru că toată istoria poporului român s-a făcut în salturi. Uh, nu românii, în general. psihologii, poporul, au o memorie foarte scurtă. Și aduc aminte de bine sau un relativ bine. cearcă să le lucrurile. Dacă ne va ta imediat, nu mai are răbdare. Și v-am votat gata. S-a terminat. La treabă băieți. Azi au avut prima ședință de guvern. Da? O să vină foarte clar, dacă nu vin cu măsura rapid de măcar la nivel psihologic al, al populației gândiți-vă că vine o iarnă cumplită gândiți-vă că e psihozat după sărbători gândiți-vă că februarie-martie înseamnă sindicatele în stradă de aia și pregătiți, a venit cu programul, cine l-a consiliat pădraga printre care profesorul Dâncă a făcut bine pentru că a venit cu puncte și a v-am promis în data de, de ca să amortizez un șoc social ca e cu om care a nu de economie nu poate decât să le urez succes, dar problema e că au promis. De unde o să facă rost? Sincer, dacă aș vrea să fiu cinic, nu mă interesează. Au promis să dea. Păi nu, dar nu-i să le spunem Iar presiunea, oameni. Iar presiunea extrem de mare, o analiză asupra guvernului, po probabil poate o să o în cea mai bună, a avut-o Dan Andronic în evenimentul zilei, amătura cu ei pe jos. Sunt niște anulități în guvernul actual Ceva înspăimântător Greaua moștinire pe care o, o explică Cu guvern de guvern Nu o să ține uh, uh, de, de foame Livul Dragnea ce are putere Trei sferturi din guvern practic sunt oamenii lui Și el va trebui să fie paratresnetul acestui guvern Totul va cădea în spatele lui Dragnea Pentru că sunt oamenii lui care nu vor ieși din cuvânt Dar în momentul în care ai o problemă Să zic ca un om de business, de mare companie Cum explicam în Franța Domnul, domnul Dinu Flămându Am o problemă, efectiv, juridică sau ceva Și pe legă la un ministru Ministrul nu o să ia nicio decizie până nu treabă pe limbul Dragnea Gândește-te când zi de zi Vin șase șapte miniștri cu problemele lor da, Ce o să facă Liviu Dragnea Că nu-i nu fac totul Scoate biblia aia de guvernare Zice, moment, pagina 23 Bă, am promis așa, așa face. A, a, a, a, pus, a, pus, a, pus, a pus pe el o, dar de bine, bine, dar cum? o, o, o mare o mare O șansa noastră e, cum să zic, lumea se va bucura e o chestie populistă, ai cum domnul Hoandă, cu psihologia populistă în Islanda s-a făcut în 2000 referendul care i-a întrebat, mai plătim bani la femei sau nu vă dați seama că ești 100% că nu mai dăm niciun ban fără un referendum, vrei mai mult, da? E, crezi că o să că unul, ești de acord cu tele de salarii de, să trecem de, nu? Este că... deci, psihologic el va mulțumi pe o scurtă perioadă uh, Uh, problema acelui care se pricepe, a specialistului, pe care probabil că nu se vor lăsa totuși așa încântați ca cel pe ăsta sau ca alții, uh, e să fac o opoziție onestă, pentru că nu poți lăsa. O țară, uh, la cherem unui uh, uh, uh, partid uh, care alunecă spre populism. Vă dăm orice, vă dăm orice, vă dăm orice. Câteodată un om de stat, Bun, precum da, Brătianu, precum Pepe Cart și precum alți oameni ai României, spune România, acum trebuie sacrificiu, nu vi mai dau pe cer și vă promit decât sânge și se Cât Câteodată trebuie să ia aceste măsuri. Evident că un tip, precum domnul Dragna, pe care eu respect, deși nu am cu domnia sa, uh, e mult mai popular și întotdeauna și e prietenul la care te ajută non-stop, nu unul care îți mai ceva și o hibă și ceva, deci poate ăla e mai bun. Că dă, dă, dă, dă, de unde? O să ne spune specialești. Eu mă bucur că de politică are... în schimb, trebuie făcut o opoziție păi, uh, onestă, există. de bun simț, cum a spus de la Bule... corectă, e șansa lor, așa a vrut poporul, nu numai așa, bă, nu-mi place că n-ai bască. Sau tu vorbești mă, la care ai făcut nu știu ce. Nu, pe cifre, pe date, fiecare partid bonus care economiștii săi și veni și punctat. Ai luat de aici, ai luat de aici, te duci într un tez de echilibru, face asta, asta e bine, asta nu e bine. O, o poți Fără opoziție sunt Dacă îmi permiteți, un lider bun nu e la care dă permanent. Exact, Cel, care dă pe... Cel care dă permanent nu face decât să-și ridice -și din ce în ce mai mult Ces și la un sus. moment dat se va, se va prăbuși da. în nemulțumire. Un lider performant este ăla care taie, dă și apoi și spune, ă, est... spune uh, crează această comparație. În momentul ăsta, Liviu Dragnea era un personaj pe vremuri, când eram foarte mic și tu nu existai, se numea Stroh eu am auzit din legende de el, păi să știi. Întreabă-mă de, un veam, de vea, nu, nu Nu, nu, nu, era un echilibrist, se ducea într-un sat. Mulțumesc, o, o mulțumesc lui Bichir. între copații copaci pe și toată lumea aștepta să cadă. Deci, așa văd pe Dragnea acolo Academia. se bazează pe pe care eu nu știu. Și asta vreau să-mi explic. Și cu guvernul ăsta Că îi zic ce mai știu din România este că dacă e așa cum zice domnul Bichir, că îl cheamă pe el la băi, ce scrie la pagina Trebuie să facem mai Păi la noi, la România e o singură problemă. Toată lumea zice, A, nu se poate. Deci, invariabil, când cer, când spui, doamne, cum vă să rezolvă? A, nu se poate. Nu. Deci, cum va fi? Nu știu cum o să fie. Ideea este că noi astăzi cu toate cheltuielile pe care le avem, cu salariile la acest prag, cu taxele la acest prag, cu modul în care se își plătesc contribabilii impozitele către statul român, deci în contextul în care suntem astăzi, colectând supra și colectând taxa pe stâlp, noi cu toate acestea abia reușim să închidem bugetul la 3% fără toate acestea și plus multe, multe, multe promisiuni care însumează nici mai mult, nici mai puțin de 20 de miliarde de, de lei așa, în formă nu știu... Uh, la o simplă privire uh, Ar însemna încă o dată Ceea ce avem noi azi ca deficit de 3% Deci o dublare cu ochii închiși Asta pe de parte Pe de altă parte Flămân, Că toată lumea în care depășește banii sunt Toate Se întâmplă depăși. ce s-a întâmplat Ce am văzut și astăzi Și Dan Armeanu m-a sunat și mi-a uh, semnalat uh, modul în care aleg să se facă cheltuielile la final de an. Deci trece un an nu se întâmplă nimic cu bugetul. Stai cu un, cu un buget cu bani în excedent. Adică cu bani în cheltuie. Și stai. Și Victor Ponta când era premier în 2014 la alegeri în campanie, el se lăuda că România e pe excedent. O economie tipologia României când are excedent, înseamnă că are o problemă. A, doamna Dragul, ministrul tehnocrat A stat pe excedent plus 15 miliarde În septembrie era cu plus 15 miliarde Nimic Și în decembrie, acum cât ne-a ajuns deficitul Deci brusc, într-o lună, aruncăm cu banii Am auzit că și trebuiau să se închide 100 de spitale am rămas șocat când a anunțat domnul Dragnea că fostul ministru al sănătății, asta nepotul unchiului său, vrea să închidă o spital. Da, adevărul este că a fost o obișnuință a ultimilor ani ca deficitul să fie gestionat în ultima lună. Ceea ce nu este normal. În mod normal, gestionarea bugetului trebuie să se facă uh, pe parcursul anului. Iar eu mă așteptam ca la, de la guvernul tehnocrat ca această gestionare să se facă în timp, Dar nu și să și se lasă pe... Și ce s-a întâmplat la de la, la, la a 11 ani, deci noi, în noiembrie aveam un deficit de undeva la 0,7% eh, din PIB. În decembrie, deficitul practic a ajuns la 2,6% din PIB. Deci, într-o singură lună am cheltuit 1,9% din PIB. Ceea ce mi se pare uh, de neacceptat, mai ales pentru un guvern care se vrea să fie tehnocrat. Nu facem decât să alimentați, dacă îmi permiteți, toate prezumțiile de vinovăție aduse președintelui, cum că asta a urmărit menținerea actualului guvern pentru a cheltui suma de care a făcut Aici mai putea să adaug ceva. Programul de guvernare al PSD-ului nu, nu lua în considerare și cele patru măsuri care aveau un impact consistent, undeva 6,6 miliarde, și anume red, reducerea TVA-ului la da. 19%, eliminarea taxei pe stâlp, eliminarea supracizei și plafonul, eliminarea plafonului la CSS. Și explicați și mici, de unde e banii tipărești. Când faci un partid cu Andrei și îi spun, promit tuturor românilor că nu mai plătești nicio taxă, câștig 100%. Dar nu-i mai bine excelent. Bun, deci nu, nu gata, de unde vin bani? A existat un partid am care nu ar s -s, ar un a, a, a, a, a, a, a luat bani. De unde luați bani? profesor. mai sunteți profesori. Da, domnule, să vă spun eu. Paradigma e următoarea. Eu am înțeles din ce spunea domnul Dragnea că domnule, voi faceți ca niște contabili. Adică, zici, domnule, taia aia. De unde iau? Și el spunea, adică spunea că economia e o chestie de viziune. Și ah, că de, de proiecte Care ca aduc banii Nu bani așa prin academician, mala Liviu Dragna acuma, care acuma, e inginer, Tipărește bani. economiști și De unde scoți bani? Politici guvernamentale care aduc bani, altfel decât eu ne cred succes, dar eu nu înțeleg. Uiteți, votăm la suveran că De unde vine banul? De unde vine? acolo tai, acolo taia, acolo. Eu din câte am înțeles. Și aici, uh, domnul profesor cred că o să ne explice mai multe, dar pe mine mă sprie practica ultimilor ani, tot în guvernul PSD, cu banii obținuți din... Ei spun așa, domne vom, vom scoate vom lista la bursă acțiuni din companii, adunăm banii E și ok, ui... nu? listarea la bursă e o chestie bună, nu? Pot Interzisă? Depinde mm. din ce unghi privești Din unghiul listării la bursă Bun. Cum să se face spune că... Că, Noi putem să spunem că Uh, am, pe noi ca societăți uh, românești ne-ar ajuta niște investitori în companii că am mai putea reduce din găurile negre din companii. Poate am Bun, putea face, am putea face place, uh, uh, mult, profitabilă o companie care merge uh, în minus, în pierdere. Însă, pe de altă parte, mie mi-este foarte teamă că banii obținuți, se va întâmpla cum s-a întâmplat și în ceilalți ani, vor merge înspre închiderea aceasta rapidă a, gă a găurilor bugetare pentru că uh, se pierd niște foarte mulți bani prin aceste taxe care ele la rândul lor au fost aplicate în același, moment, în același fel intempestiv, uh, ad hoc de la o zi la alta, doar că nu se închidea bugetul. Adică este o realitate pe care noi am trăit-o în urmă cu doar 3, 2, 3 ani, deci e foarte aproape. Nu putem să uităm atât de repede. Da, e și eu îl plac pe Liviu Dragnea. Mie îmi place foarte mult că a făcut disciplină da, în domnilor. partid. Nu. Dar una e una alta, e alta. Da, ne cu a da dreptate. Întotdeauna am avut. domnule, Să zicem, Este mure, autosuficiența. Ei nu știu niciodată când să se oprească. Deci nu poți să fie ponderați, pragmatici. Economia, într-adevăr, nu e matematică. Unu plus unu poate să-ți dea 5, dar, nu neapărat doi. dar uh, e important să știi pe ce calci. Nu poți să mergi în gol doar așa. Eu aici nu înțeleg ce se va întâmpla și mai cred o chestiune uh, politic vorbind că se va înfunda fix în ceea ce a ales să-l reprezinte Eu înțeleg are nevoie pentru că aceeași practică uh, de-a lungul timpului instalată în PSD cu a ne trage unul scaunul de fundul celuilalt ca să îngem la conducerea partidului este... Uh, um, cu rădăcini profunde în structura acestui partid. Eu îl înțeleg că vrea să-și securizeze tot ce poate securiza însă să... Oh, nu uite că este doar unul. Nu poți să ai și parlament și tot guvernul și partidul. Toate în același timp în contextul în care se pot întâmpla trei chestiuni în același timp și să te blochezi. Eu cred că se va bloca. Ieri în parlament foarte mulți vorbeau oameni politici. Vorbeau despre faptul că e doar un guvern de probă. Peste vreo șase luni o să vedem niște remanieri și niște alți ministri în anumite portofolii cheie. Eu cred că se va bloca Exact în acest punct, pentru că totuși ai nevoie de oameni cu expertiză puși în anumite domenii. Nu poți, oricât de bine intenționat ai fi, oricât de mult ai vrea să se securizezi locul. Asta era subiectul permis și mie două secunde. După Ministrul energiei, scrie CV-ul său, puneți-mă că știu, sunt un bun energie la orice, dar nu la economie. Are competența mea, pui ministrul Economiei? arătate, I-au arătat, l-au pus, publicitatea. De ce nu? Ne-am întors, domnilor și domnilor, m-am deprimat între timp că mă gândeam, am și eu o țigară de aia ca primului ministru și mă gândeam că poate pot fuma în studio, nu cred că... Și m-a deprimat uh, domnul Dinu Flământ care s-a lăsat de fumat de foarte mulți ani și acum îmi explic de ce nu scrie așa de bine ca atunci când fuma și bea cafea. Și doamna Abula e mai deprimat dinar care un... s-a răsat și domnul Dinu Este centură de politician. <laughs> nu da, sunt dar politician. Are, are, are mai mulți bani acum, domnul Flamânt. e păi da, dar nu știe... Vezi? E un fel de drag la a, a făcut un... rost de bani. Dar știți, domnule moderator, ce budroane aveți în plămânii noastre proprii și personale din cauza aceste dar sunt ale mele. Nu mi le poate da. lua nimeni. <gătări> <gătări> <gătări> și sunt și impozitate, și taxate, da. și, și supra pentru asta. Da, Gândiți-vă și la alt aspect. Hai, că asta e ok. Eu n-am să mă las de fumat în vechi vecilor, dar uh, sunt afaceri care dau faliment. Sunt locuri de muncă, sigur ah, că da, din punctul sunt acesta... Sunt afaceri de care de dau faliment. De... Bineînțeles, e normal, poți să facă altceva. Industria Tu nu -i poate fi înlocuită cu ceva mult mai bun cu siguranță. Să revenim. Oh, uh, Tari uh, mai avem așa. Nu mai gândesc dacă mă mai invit la emisiune. <laughs> mă interesează foarte tare uh, subiectul redevențelor, pentru că este subiectul nostru de foarte mulți ani deja. Uh, avem uh, o chestiune foarte importantă despre care nimeni nu a vorbit zilele acestea. Din nou se pierd bani în buget, pentru că am avut în ultimii doi ani un supra-tax aplicată uh, uh, companiilor care uh, lucrează cu gaz, și care asigura în bugetul de stat, supra taxa la gazi, cunoscută taxa aceasta, aduceam bugetul de stat anual cam 150 de milioane de euro, dublu față decât colectăm din redevențe. Avem o lege care a trenat și în Guvernul Ponta și în Guvernul Tehnocrat. Asta ne ridică foarte multe semne de întrebare. Știm clar că nu putem majora nivelul redevențelor pentru că atât de bine sunt făcute uh, contractele Fondate. cu concesionarii, astfel încât dacă unul din cei 40 nu este de acord să se umble la acest prag al redevențelor, nu se poate. Deci nu se poate intra pe redevențe. Se poate intra doar pe impozite. Uh, una peste alta, astăzi când vorbim, oamenii care, aceste industrii nu sunt deloc impozitate de la 1 anului 2017. A expirat acea ordonanță de urgență prelungită cu un an, care venea cu o suprataxă la gaz și care, repet, aducea în buget cei 150 de milioane de euro. se pierd foarte mulți bani pe foarte multe părți. Um, ieri spunea ministrul Finanțelor Publice, domnul Viorel Ștefan, și eu vreau să-l salut și acum și pentru prezența de ieri din Comisia uh, de Buget Finanțe, Comisiile deci Reunite ai fost acolo, da, acolo. ale uh, Camerei Deputaților și Senatului. Mi-a plăcut. Că a fost singura comisie, deci mersul comisiilor a fost unul deprimant. Deprimant de ce? S-a mers pe repede înainte, ne așteptam la chestiunea aceasta. Cam jumătate de oră a durat audirea fiecărui ministru. Alegeau ei ca timp de 20 de minute să vorbească liber despre temir ce? Pentru că nu au venit montați pe programul de guvernare. Mai mult pe idei personale. Până nu a fost o miză prea mare. Că și în ultimele 10 minute se adunau întrebările. Păi până se adunau întrebările, expira timpul să încheie ședința, repede, repede, președintele de cameră, gata, ieșim afară că venea un altul. La finanțe, însă, s-a prelungit, cred că cu uh, oră, oră și jumătate, față de jumătate de oră inițială. Viorul Ștefan a luat toate întrebările din sală, și au fost multe, și a încercat să și răspundă și m-am uitat ori, în ochii lui. că era o mare simulare inutilă. Dar în general, eu nu înțeleg. Că... Când, când există un guvern, există un program, indiferent care guvernă, ce, ce, ce competențe există în acea comisie ca să știe un ministru cum să răspundă atunci? Bă, este, un, este, un, este un baroc, este un exercițiu Un Trebuie să fie specializați Evident, în niște domenii. să fie comisie. cei Domnul mai buni experți în domeniul respectiv. Vorbește, a fost un președinte al comisiei. Uh, deci am cât un de normal... expertizare o avea și în calitate de parlamentar. Înțeles, care ai care ai se... de am, am Eu... sentimentul că este un balet al surților, este un balet de grație. Depinde, tot... se întâmplă câteodată, că în unele comisii, mie mi s-a întâmplat să pare o procedură clară și Eu trebuie urmată. președinte al Comisiei da. de Politică Externă, la dezbatere foarte serioase. Și, și uneori destul de contendențe. E normal ca cei care e? ajung în parlament să fie experți în ce să în funcționari. Am înțeles că mm. alvert de ministri e responsabilitatea unui guvern. Ce mie mi se pare uh, important? Vor, mie, consultativ. Uh, Guvernele răspund din punct de vedere de legal. legal și constituțional în fața depozitarului suveranității naționale, cu ceea ce care e făcut, parlamentul. Nu cu ceea ce a făcut? Uitați-vă la audierile din comisiile din Senatul american. Eu știu exemplu cazul uh, acelei comisii din care am făcut parte și a felului în care comisiile similare funcționează. Comisiile de politică externă. Aduceți-vă aminte ce a pățit secretarul de stat Hillary Clinton în la audierile din Comisia de politică externă în Senatului American. Comis... ce ce a făcut. Păi dar păi aici, aici de erau de... la începutul mandatului. Îl întreb ce vrea dar să aici facă. sunt noi, sunt și oameni de... să care au la început de drumul în cariera politică. Ideea este că au fost niște audieri uh, la mișto eu nu înțeleg. Deci, dacă tot am așteptat o lună să vedem a, guvernul, aștept. de ce n-am alocat câte trei zile pentru audiere? Adică, eu aș vrea să vă lucrurile făcute foarte serios. Să vedem da, niște oameni... Așa, la, așa a fost să și guvernul oameni, gurani, Am văzut guvernul la mișto. nu da, a, a, la... a fost într-o noapte. Dar cel mai, a mai a important a... este că, ce, că semnalul de alarmă este că au lipsit întrebările din partea... Deci, incredibil, PNL-USR din partea opoziției. Deci, dacă a lipsit ceva în comisii, mă PSD normal, nu să, ca să nu să tragă să se întâmple cât mai repede, pentru că am văzut niște perle interesante ieri din ceea ce au povestit miniștii în, în aceste comisii, în cele câteva minte pe care le-au avut la dispoziție, dar aminte dacă ar fi stat un timp mai, mai mare dar au lipsit întrebările din partea opoziției adică n-au văzut întrebări serioase Am văzut la orăști, iar la Iar la Ministerul Justiției? Iar la... Domnul uh, uh, Viorel Ștefan Trebuie să uh, salutăm În primul rând Bunul simț. Faptul că a ținut comisia, a ținut audierile S-a super prelungit, prelungit foarte mult Și a ținut să răspundă Cum a răspuns, ce va face Eu l-am văzut foarte preocupat Adică este conștient că va fi foarte greu Asta chiar trebuie să fie că acolo, e, uh, acolo Da e... Este foarte important și are nevoie de foarte mult sprijin pe partea de ANAF, pentru că, repet, dacă câți bani circulă în economia albă, atâția bani circulă și în economia neagră. Dacă cineva s-ar rezamina, va face ceva pentru asta. Noi tot vorbim de vreo 10 ani. Nu știu că vor face. Măcar el n-a promis că va face într-un an și n-au făcut alții în dar... Până acum s-au dus toți la chelneri, la frizeri, la cărci, la... îi căutau pe chelneri Toate pe urmare, da. după mărunțit și ăștia cu alcoolul și cu portul Constanța nu e deranja nimeni. Dacă îmi permiteți să scurt remarcă la această, a doamna Constituția prevede foarte clar, deși votul e consultativ, cum a spus dumneavoastră, că cel care e destinat ministru se treacă prin comisii de specialitate. Au fost cazuri nu de mult în, în, în, în guvernul Cioloș și prin mai propuneri în care premierul, pentru că și-a dat seama că n-a făcut față comisiei a schimbat a s-a la ministrul justiției. Deci e totuși o chestie de bun simț, ca să pui pun om, deci i prevedere legală în care îți dai seamă, nu poți fi un tehnician la sănătate sau nu treabăia, habar, hamar că am decerat atunci, răspunderea, nu răspunderea care a fost, a schimbat. Deci răspunderea politică într adevăr la guvernul, și aici vă dau detali, Dar lăsăm sui și aceste proceduri care e foarte bine. Uite, se duce o reprezentată a presei, vine un specialist din partea opoziției, treaba, Cei cu tine, că te a parte din pune un sau un măgar. Nu merge doar cu programul, trebuie să-l și pe ăla. Bă, tată, tu ai înțeles la ce ești ministru? Adică... Mă, ce spune nu, e, e o procedură pe care lăsați-o că... Pe de altă parte o este corect să, să punem problema dacă membrii comisiei au competențe. Să nu uităm că și în comisiile astea de specialitate au fost persoane care, pe juridic, de exemplu, erau... Puse da, în comisie fără niciun nici fel Adică, candidații chiar, adică am avut cu... și candidați nepregătiți, dar și membri ai comisiilor da, da, nu de drepturi. E ne legea că e Domnul profesor, de ce, nu, de ce nu ia nimeni în mână chestiunea asta? De ce ne, în timpul lui Ceaușescu, în revista Urzica, nu erau criticați decât cei care luau baxiște, frizerii și chelnerii? Acum. Iarăși a fost o nebunie Împotriva chelnerilor Dacă o baxiși, dacă e prin cu baxișul în buzunar Se închid domeni. De ce nu are nimeni curaj să rupă uh, Traficul ăsta cu alcool Care am înțeles că este se, da, su, E unul, din, e, e un, o, o, unul din, foarte, din domeniile În care evaziunea fiscală este foarte mare Ceea ce spunea Și Denis Rifai înainte Cred că acest guvern e condamnat să se lupte cu uh, evaziunea fiscală uh, și uh, să restructureze ANAF-ul, să eficientizeze ANAF-ul. Cred că uh, cea mai mare. Uh, <coughs> cea mai mare uh, parte din venituri o poate obține uh, făcând aceste lucruri. Depinde de capacitatea administrativă a acestui guvern. Uh, S-au mai făcut uh, ceva reforme uh, minore pe ANAF, există un program cu Banca Mondială și așa mai departe. Efectele nu au fost atât de, uh, de mari, dar acest guvern, dacă nu, nu restructurează ANAF-ul, nu apasă pe această pedală, va va face foarte greu rost de venituri. Din punctul meu de vedere, de exemplu, pe evaziunea fiscală, acolo se pot face minuni, îndreptându-ne, cum se spunea aici, spre partea de mare evaziune și cum spunea și dumneavoastră. Pe TVA, de exemplu, evaziunea fiscală undeva la 12% din PIB. Și am spus-o de foarte multe ori. Numai acolo, dacă reușim să colectăm, să atragem a 12-a parte, ceea ce nu este foarte mult într-un an, înseamnă un spațiu fiscal de 1% din PIB și în care intră toate măsurile dar, profesor, de care dar, vorbim. Cât de incul în domeniu Unda, economic, și banii ăștia care, numai un pic mai, Florian, că o să întreb neapărat să nu e ceva. Uh, Multinaționalele care își uh, care spală banii și duc afară. Aceasta este o altă problemă. În, în ANAF... Dar -așa, așa de la, la Oficiul Spălării Banilor. De ce nu i-am Nu, nu, nu, e Oficiul Spălării Banilor. E și prin... în cadrul ANAF o direcție de, o, o direcție de o, prețuri de transfer. Pentru că o foarte mare parte din banii din România se duc în afară prin prețuri de transfer. Deci, Uh, ar trebui să vedem... Înțeleg că e și o, cer scuze, și o directivă europeană, că noi trebuie să încasăm da. o da. de bani de la baronii din energie. Dacă Așa îmi permite și foarte trebuie multe să... Dacă... Și noi nu facem Dacă... nimic să luăm banii Eu aia. mă duc la Naf sector 3. Noastră știți că lucrează cu 286? Noastră știți că ANAF-ul ca să te transferi dintr-un sector în altul al Bucureștiului, îți trebuie trei luni să-ți transferi firma pentru Are că, că nu-ți vin vectorii. Început, noastră, dar... noastră știți că pe uh, oamenii, pe femeile alea care, că în sunt femei, cad stive de hârtii, de dosare, pentru că nici măcar spații de depozitare nu au și lucrează în niște condiții absolut mizerabile, că informatizarea este la pământ Fiind o groază de firme fictive Desfințate E un balamuc De secol Trecut Nu știu ce să ne imaginăm Ca să ai ca cu salvarea mea și Domnul, domnule, da O observație și o rugăminte Că aveți doi specialiști aici În economie una. Eu am o părere foarte bună de deci, de la NAF, n-au dotările, cum spune doamna Bulae, dar să știți că sunt profesioniști și am văzut ce rețele de calcul ceva uh, super tare. Nu degeaba seriu a, a detașat acolo de fisteri, deci nu se mai fură acolo picături. Una la mână. Spune aici domn profesor și continua ce spunea uh, doamna Rifai, uh, domnule, cu asta cu taxele, cu puterică, uh, scuzați-mă, în, în cultura mea așa economică, eu cred că economie nu... Uh, merge înainte doar prin taxe și impozite, că am senzația că pe, pe, pe, pe vremea zapciilor sau a ticăloșilor, știți de unde vine cuvântul de ticăloși? Ăștia care colectau taxele de, de, de pe vreme erau grei sau armeni și intrau în casă la om când avea să plătească taxe și vedeau ceva frumos și zicea, reo ce frumos să-l ia și românul, că ticălosul dracu să te ia. Deci dacă acum ni se pare că o să punem economia să funcționeze numai că avem ma ticaloși de ăștia și numai zapci, pe taxe și, că trebuie să aduci un plus valoare, să dai drum la economie, să-mi ceva. Nu doar să încazești de la fumăriți sau punem acum taxă no, de la... pe... Ți-am uh, că că, ți călcat uh, pe, pe, pe, pe umbră, ți-am deoicheat porcul. Adică câte taxe o să mai plătim? Uh, Economic, ce spuneați ce-i vreau industrializare, vreau firme, dă derogări, de hai uh, să circule banul, nu veni iarăși și pui exemplu, taxe și impozite. fostul guvern, Guvernul Cioloș, a uh, anulat facilit da, cele 50% la taxe. Avea niște facilități pentru IMM-uri. Mă rog, destul de dinamice ele în timp, dar începând cu 2007. Le-a anulat în totalitate. Și atunci, cele 30.000 real de IMM-uri din România se află în imposibilitatea de a uh, concura cu un competitor, să spunem, pentru o construcție de drum comunal Când vine edita mai competitorul italian sau grec, sau... care de-al minter este și el tot o firmă de apartament acolo la el în țară Dar vine cu o cifră de afacere adunată din 5 apartamente în 5 țări și îți spune că na, tu n-ai nicio șansă uh, Și lucrul acesta... Face ca acele licitații, dacă se vor câștiga sau acele servici, să ducă bani în la... Grecia, în Italia, ca să niște firme, să spună, așa care să deja, care cunosc așa. teritoriul uh, românesc. Uh, mm -hmm. Și la un moment dat am discutat de cum investițiile pot atrage bani. Într-un studiu făcut pe centura, pe, pentru centura uh, Târgoviștei, de exemplu. Uh, o șosea de centură, să știți că din punct de vedere economic uh, își scoate investiția în doi, ani, în doi ani de zile pentru da. că încep să se construiască. Nu doar transportul, se construiesc Diverse magazine Da, sunt Deci Astfel de investiții Sunt investiții cu efect Cu efect mare de multiplicare Și cel mai mare efect de multiplicare Sunt investițiile în infrastructură. Aici este altă cheia A problemei de care discutam Investițiile investițiile în infrastructură. Acestea se pot realiza fie din cheltuielile de capital, de la bugetul de stat, se pot realiza fie din fonduri europene. Din păcate, în anul uh, care a trecut, noi am avut cheltuieli cu investițiile 3,9% din PIB. Uh, foarte, foarte puțin, într-un an, spre comparație cu 2015, au, au fost de 5,8% din 8. PIB. Puțin tot puțin. Și care cifra europeană? să nu seama de raportare să și eu. la nivel european lucrurile stau un pic altfel pentru că o foarte mare e undeva între în jur de 3% și vă spun și de ce, pentru că acolo o foarte mare parte din investiții se fac și prin vin o altă forță, vin și din din mediul privat. Exact. în România lucrurile stau un pic mai altfel. Din păcate, aceste cheltuieli cu investițiile în fiecare an sau de 15 ani, de 20 de ani au o eficiență foarte scăzută. Noi alocăm foarte mult, mult mai mult decât în Uniunea Europeană, dar din păcate suntem pe ultimul loc în Europa din punct de vedere al infrastructurii infrastructura, părerea mea, lucru, uh, este iar o, o, un domeniu în care actualul guvern trebuie să se concentreze și pe partea de investiții. Investițiile profesor, descrează ce multiplicări. În comisie de... unde a fost uh, un coleg, a fost și alti colegi, El mm -hmm. întreabă prin Ministru Transportului și spune nu vă promit niciun kilometru de autostradă. Punct. Despre ce mai vorbim? Vorbeați de, asta de autostrăzi, de infrastructuri. Păi ce, ce, ce, ce, ce pentru Problema noastră majoră Noi, este cum Noi nu reușim să depășim această problemă că avem o problemă reală pentru că din cauza promisiunți nu mai închis bugetul și dacă nu mai avem buget de unde să avem bani și pentru investiție? Adică ideea asta Ui, dar vrem să zicăm că ne împrumutăm ce să le facem Păi, dar n-am mai împrumutat. Pe mult, dar să împrumutăm pentru investiții. Ani, în ultimii 8 ani a crescut, s-a triplat, s-a da, -a a fost de la 310% în In ultimii 8 ani. Dar, fără -a vede a să vedem nimic, s-a triplat d -a, d -a pentru că am avut și acel împrumut de la fondul monetar, am avut. O, în o perioadă prumute, de 20 de miliarde. Spuneți-mi, ce moștenesc Denis de la guvernul Cioloș? M-am speriat când am auzit că închiderea 100 de spitale. Noi asta remarcam, asta a semnalat și Dan Armea. De vreme, același mod de a cheltui banii. S-a stat cu banii în, în, în finanțe până la final de an și în ultima lună au aruncat în piață 15 miliarde. Da. 2%, aproape 2% din PIB. Enorm. Deci a făcut ceva. Da, așa se face. Așa se a făcut în fiecare an. Asta vrem să da, Iar, mă, eu am o experiență. Nu, ni poate... se spune așa. Răspunsul: administrației este blocată. Nu se fac cheltuieli, lucrezi blocate. Nu avem bani. Uh, și atunci. Spunea Dan că au ținut în, în, în Ministeria din pentru fonduri europene cât. Da, pentru fonduri europene sub, în noiembrie, au făcut a doua rectificare bugetară. Deci, în noiembrie, față de decembrie, e o lună. vorba de o lună. Poți să faci o previziune zic, destul de bună pe -o, lună, pe o perioadă două lună. Pe o perioadă două ani lucrurile deja nu, au, sunt deja intră e. cu o marjă de eroare mult mai mare. Pentru, pentru mar uh, această lună i-au păstrat în, uh, în buget 12 miliarde de lei pe funduri europene, când știau că nu pot să fac așa ceva. Deci au, au făcut, patru, și au -au făcut decât 4 miliarde. să vă încerc să vă dau o explicație de la firul ierbii. Întâmplarea face să fi condus o instituție în calitate de ordonator de credite. Se chema Institutul Diplomatic Român. Uh, și uh, acesta este o, cum ziceam, e aproape cutumiar în România. Da. Pe vremea când conduceam eu această instituție în calitate de ordonator terțiar de credite, ordonatorul principal, adică Ministerul Afacerilor Externe, ne impunea o anume regulă care era exact aceasta. A păstrării în buget, a unor sume foarte mari pe diverse categorii bugetare, până luna decembrie. Și luna decembrie ne soma să facem toate achizițiile uneori achiziționând și lucruri de care aproape că aveam nevoie. Da, Teorie de, de politică, este politica a no, no, no, no, no, deci nu, la... nu, nu, profesor, nu, de la La altă Când faci o previziune și o rectificare pe o lună de zile, atât mai, mă aștept ca să ai o marjă de eroare mult mai mică. În această lună nu au putut să facă cam vreo 6 miliarde pe venituri, ceea ce este ai, ai, foarte ai, ai. mult, și 8 miliarde pe fonduri <coughs> europene. Adică cei 14 Uite, miliarde sau 15 pe ăsta miliarde pe care noi au să făcut. să închidă 100 de spitale? Dacă nu am nu știu. Eu am de teoria Hırciogului. Ne va Strângi, deci, strângi. E vorba strânge. de reevaluare, nu de închidere. Nu, da, da. De, da, de, da a fost termenul da, folosit da, da, de către domnul Domnul Hoande, adică dacă nu-ți nu, dacă nu bune, ce se faci cu ele? Domnul Juan, e teoria românească a Hârciogului. Strângem să avem, să avem bunăstare, da, da, da. nu se știe la ce nevoie. Vine cineva de la minister? Chestia asta de la Carageale încoace, ai vășit Kim Dar a fost. am cheltuit bani. bani unul da, moderator când zice hai eu destul de tot. Noșii, o de credit. Sunt unii care dau bani înapoi. la stat ca să dovedească că a fost uh, cheltuitor. Da, dar, de. A, a, de a există, există cretini mult mai profunzi. Uh, dincolo de ăștia care cheltuiesc în ultimul act pentru ce nu au nevoie, înțelege și aruncă bani cu nemiluzită. Altrei 13 salarii și nu poți justifica că porni vine cu de o competiție conturi. De... În loc, da, nu e o competiție să demoneze cine? Cretini și mai și Care care cel mai gras, vine contul cine ai cheltuit banii, voi ce a cheltuit banii permiteți că să mai moștenește nu doar de la guvernul Cioloș, ci de la guvernele anterioare, numai puțin de 365 de strategii de dezvoltare sectorială a României. Adică avem pentru fiecare, zia, pentru fiecare zi a anului o viziune strategică Vântul, documentată. Cu tot de grade, tot în pe loc, în ne uităm. diverse da. domenii este ceva la nivelul planificării demn de o cauză da mai bună. Bine, știți, da, știu truimit. pentru că. Știu pentru că la aceste, pe fiecare minister, s-au făcut la strategii pentru că au venit tot felul de strategii strategi și tot felul de firme de consultanță întotdeauna în mare măsură și cu experți străini care îți mai propuneau o viziune cum se dezvoltă rețeaua TNT câte planuri de autostrăzi de am și avut atâtea planuri cum se dezvoltă irigațiile dacă vreți să știți în domeniul creșterii natalității ce e strategie important. extraordinară chiar e important. strategiile astea sunt fiecare pe bucățica ei o viziune nu am reușit să închegăm din 3, din 7, din 100 din ele să se ofere o direcție doamne, și doamne, patru toți au viziune în țara asta și ce voi face dacă veți România nu are nevoie de comisii de proiecte are nevoie de oameni și de oameni de stat nu ai, deci nu ai la valieră, domnul că zei Da, Dar ca în vocea da uh, a, cum de da, are dreptate doamna Bulea că sunt chiar spuneam cineva. De viziune, de de rău, de viziune, nu trebuie întrerupt pentru că s-a vorbit la... pe economie. Toată lumea are viziune în țara asta. Problema e că ne duc lu ăștia -a la a băieți, no. Mi aduc aminte de sunt toți oamenii spus că sunt 365. Deci stăm pe loc, ne întoarcem ca Trei vânturilor, 300 peste tot, ai făcut 360 de peste. Toți avem viziune. Și strategii, se numesc strategii. Da, și specialiști, ce, ce au cel care, este care, este care vine din alt da. Oamenii ăștia sunt strategii care au câștigat doar concursuri de împrejurări. Da, și bătăliile de la Kaufland. Strategii, Am făcut strategii, pe bani, te-am și o strategii câte vrei și Bugetul de stat pe taxe și impunzitate. Nu, no, dar, pe cuvântul meu, e atât de trist, cât e mai trist decât tristăția. Acum, uh, asta. Pentru că avem sentimentul că asta e pentru a amuza galeria. E vorba de viețile noastre, timpul vieții noastre și vorba da. de actuală generație și vorba de... <coughs> Uniunea Europeană care nu, nu o să ne aștepte pe noi să ne trezim și de, de contextul internațional în care putem să fim foarte frumoși, dacă nu ne facem noi treburile astea, noi o să primim de nicăieri. Asta este. Și o spun pentru că această tentativă începe să vă de teribil. Toți oamenii care au umor și sunt în politică și ies la televizor cu umorul. Nu, să iasă cu gravitate, să spună lucrurile clare cum sunt și să nu își permită să ironizeze o situație care este extrem de gravă. Mai cu seamă în problemele economice. E suficient să vezi că stau aceleași gropi în mijlocul Bucureștiului de 20 de ani și între timp în orașele din Europa au construit a doua generație de clădiri pe aceleași locuri. Atunci, ce se întâmplă? Noi suntem... Stropiați, handicapați, nu putem să facem nimic, nu putem să facem spitale ca lumea, nu putem să facem uh, căi ferate ca lumea. Ce se întâmplă? Să ni se dea această explicație. În rest, se poate face politică cum se face și nu cu ironii. M-am plictisit de ironii. Mai este, sunt lucruri foarte grave, se pot discuta lucrurile grave cu, cu toată gravitatea necesară momentului respectiv. Ori România prezisea că este demodat să fii grav și e demodat să fii uh, profund. Ori aceste lucruri <coughs> are, din start. Se vede foarte bine uh, cum abordează atâția oameni politici responsabili problemele grave ale societății românești. Deja -am speriat, să iau, să, nu, pentru că să am, văzut, iau. Am, văzut, am văzut un, un mare funcționar uh, răspunzând de ieri uh, ziariștilor care hărțuiau și spunea că mâine o să vă dau toate problemele. E vorba de uh, primul uh, de. Fostul prim-ministru Victor Ciorben, nu? Da, care ne dădea niște revelații Ciorben. astăzi, primul. Uh, judecător, nu judecător, avocat, avocatul poporului. Avocat, a, nu, domnule, e o funcție, nu ești tu acolo, ești o funcție. Trebuie să stai lemn, smirnă în fața televizorului și îi spui exact numai lucrurile care te privesc și care reprezintă funcția ta pe care ești acolo. Nu ești tu o persoană. Ca persoană ești inexistent. N-ai voie să dai această imagine că în problemele atât de grave care care care privesc toată societatea, tu poți să răspunzi peste umărul unor ziarizi ca și pe ai hâr da. la domnul, o Ești pus acolo pentru că ești în serviciu statului. Spuneți cum e Tocmai. Franța. Când ești funcționat public, stau la smirnă, pentru că tu reprezinti Tocmai. statul. Deci această dezvoltură face sta... rău când o văd. Doamnul Flamă, în a... bășcălia asta uh, permanentă, uh, balcanică, exact. uh, uh, avea profesorul Dumnezeu să ginească, Tomescu o vorbă, că la Mișteu și la Pasar Călcării este campion mondial. A unor funcționari a statului, a unor miniștri care din în latină înseamnă servitori a statului, da nu vezi nici o civilizată, un om cu o funcție importantă în stat să-și permită să zeflemisească în direct pe o problemă de interes public, și Dacă -are voie. o să ne deja, de domnul Cuadră, poate ne ajută și la, cerim, la poate domnul ăsta să nu, să păi că cer, ce -o, mai ăsta. Serios, o să cer publicitate. Da. <laughs> Războiul a început odată cu mandatul noului parlament. Mărul discordiei, sesizarea făcută de avocatul poporului la Curtea Constituțională în încercarea de a elimina interdicția celor condamnați penal să facă parte din guvern. Am văzut două presiuni uh, nepermise uh, din partea administrației prezidențiale, o presiune nepermisă asupra judecătorilor de la Curtea Constituțională, transmițându-le ca nu cumva să ia în ce... Asesizat avocatul poporului și, de asemenea, o, o amenințare și o presiune pe avocatul poporului, pe s-a transmis că trebuie să țină cont de uh, ceea ce vrea președintele României. Este foarte posibil că încet, încet, eu să devină o obsesie pentru acel palat. Reacția liderului PSD a venit la scurt timp după ce președintele Claus Iohannis a tras un semnal de alarmă. Președintele României este indignat de acțiunea din această dimineață a avocatului poporului, o acțiune cu un unic beneficiar. Strădanile unei persoane condamnate penal de a deveni premier nu intră în agenda avocatului poporului. Practic, prin demersul avocatului poporului se poate deschide poarta condamnaților penal să ajungă, să ne conducă. Avocatul poporului a contestat la Curtea Constituțională legea care interzice condamnațiilor penal să facă parte din guvern. În motivarea trimisă judecătorilor CCR, Victor Ciorbea susține că legea în cauză încalcă atât Constituția cât și convențiile internaționale. Avocatul poporului subliniază că actualele prevederi sunt lipsite de previzibilitate și de coerență în stabilirea unor criterii de integritate clare și obiective. Veți vedea că sunt argumente beton în sensul soluției pe care o voi da. sensul văzut, doamnelor și doamnelor, pe domnul Victor George a fost un premier. Aici am un admirator al domnei sale. Cum? Doi admiratori. Cum e, domnul Flamând? Eu nu înțeleg a care e sensul soluției. Nu înțeleg. Poteca asta pe care o ia limba română și tot, fel, toate, to tot acest fel de a răspunde din mers, din vagon, din vagonul restaurant, când sunt probleme atât de grave, probleme care, care vizează fondul legislației românești, pentru că sunt enorm de multe ambiguități care ne dau bătăi de cap. Dincolo de a intra în fondul probleme este o probleme de procedură, de seriozitate și de, de, de responsabilitate, pur și simplu, este o problemă gravă. Deci nu poți să răspunzi mergând așa. Asta este, vorbesc de stil. Dar stilul este și omul, știm de la clasicii noștri. Pe de altă parte, aici, cați am uitat, în Franța, Actualul șef al socialiștilor a avut două condamnări, este în continuare cam adălis. Fostul premier, Juppé, a avut o condamnare, a ispășit s a fost așa tot cu suspendare, s-a dus un an de zile, a avut un an sabatic și a predat în Canada, a, a revenit în guvern, a candidat pentru alegerile preliminare în funcția de candidat la presidenție și așa mai departe. Ce vreau să spun, există în legislația altor state bine delimitate categoriile de interdicție, bine cazurile de interdicție și de incompatibilitate, ceea ce nu, înțeleg că nu se întâmplă aici, din moment ce unii cu același condamnări au permisiunea să fie <coughs> să aibă alte funcții, dar n-au permisiunea să fie, să aibă să funcții... Să deci, este marea... Eu am pornit în discutarea acestui caz, nu pentru cum m-aș pricepe pe fond, pur și simplu, ci pentru că nu-mi place forma și nu-mi place lipsa de seriozitate rezultate cu care este abordat acest subiect extrem de grav. Asta m-am prins. Doamne, doamne, doamne. Dacă -am... am vrut da. O, da. rog. pe doamna Bulei că îmi dăduse, dăduse în pauză o... O, o imagine a ceea ce înseamnă uh, personalitatea publică, funcția pe care o ocupă și modalitatea cum se hotărăs toate astea în sociologie. Și mi se pare e. foarte bine de știut să poate că înțeleg și politicienii noștri să, să se gândească măcar la ce va spune doamna Burai, vă rog. Doamne. Da, noi în sociologie facem diferența între status și rol și uh, felul în care funcționezi într-o instituție publică este un rol social, este măsura în care prin bagajul tău cultural te-ai asumat pe tine instituția, sistemul uh, în care joci un rol. În momentul în care ai ieșit pe ușă ești acel personaj premier, ministru, nici nu contează cum te cheamă, de aia n-am discutat cum și cât de cerebri sunt uh, miniștri și nici nu cred că trebuie să fie mari personalități. Trebuie să fie funcționari care se respectă pe ei ca persoane, își respectă instituția și își dau seama că sunt doar niște nume episodice într-un uh, într-o piramidă dacă vreți, organizațională, mult mai importantă decât ei. Uh, știu profesori la Facultatea de Filozofie, dune apăsați de faptul că stau pe scaunul lui Nae Ionescu, apropo de logică. Scaunul acela însemna ceva. Domnul Ciorbea nu are și nu creează istoria acelei funcții pe care dânsul absolut vremelnic o ocupă. El nu are, nu doar că nu se respectă pe sine și vorbește cu beton, nu știu ce limbaj din ăsta de periferie, dar nu respectă instituția, rolul la care nu poate renunța în momentul în care a ieșit pe ușă, este avocatul poporului și nu-și poate permite nici el, nici marea majoritate a politicienilor derapaje din astea care nu sunt derapajele lor pe persoană fizică. Mă îngrozește când aud eu pe persoană fizică, eu pe persoană instituțional Nu! Ei nu mai sunt, ei sunt persoane fizice, cei patru ani, în incinta celor patru camere sau în incinta propriilor apartamente. În spațiu public sunt instituția ca atare, indiferent cum îi cheamă. Asta vreau să spun și da. asta este profund. Indiferent, indiferent dacă are sau nu dreptate, domnul Ciorbea. Așa cum s-a spus aici, felul în care uh, a prezentat întreaga situație, este unul maidanez, ca să vorbim colocvial. Ori, Repet, indiferent de valoarea de adevăr, forma și abaterea de la forma obligatorie este mult mai gravă decât consecința actelor sale. Cum mi se pare? E oportună chestia asta? Că eu cred că președintele s-a referit la oportunitatea uneastfel de legi acum când lucrurile astea inflamate. Nu cred că este oportună. Nu cred că și avea discururi rost această discuție. Sunt de acord cu doamna Bola, ce a spus înainte, atunci când ești într-o funcție publică, ai o foarte mare responsabilitate. Iar judecățile de valoare, judecățile pe care le faci, trebuie să le faci în interesul piramide organizaționale în care faci parte. Nu trebuie să le faci în interesul unei, unei anumite persoane. Trebuie să le faci în interesul societății. De altfel, în funcțiile publice, din păcate, în România nu ajung oameni care să fie dublați de o anumită valoare, din punctul meu de vedere. Din păcate, și asta se vede, se vede în în prezent, s-a văzut în trecut oamenii care ajung acolo a, a, sunt în, în general a, oameni care a, nu a, demonstrează a, nu demonstrează ceva nu demonstrează că pot să, să ia decizii, nu demonstrează că au o, o valoare in, viziune, o valoare intrisecă a, care să-i recomande pentru funcțiile respective. Normal că sunt și excepții, fără doar și poate. Pe mine ce mă deranjează că sunt foarte puțini oameni de calitate care au curajul să iasă și în față că, și să pătrundă în astfel de funcții probabil că și societatea e de așa natură și mediul politic e de așa natură încât e foarte greu ca mulți, mulți dintre specialiști sau mulți dintre oamenii care au ceva de spus, din păcate nu se implică. Și acest lucru vedem și în procentul destul de scăzut care participă la alegeri. Dar eu sunt optimist. Eu sper că în... și lucrurile au evoluat. Și de ce nu se implică oamenii tocmai din cauza acestei lipse de respect, pentru ca fi politician, în această țară nu este o mândrie. Pui așa dacă s-ar putea în grupul tău și. Ori până în momentul în care să poți să te duci în fața unor studenți și să le spui, ia să vedem cei mai buni dintre voi vor intra în politică și lucrul acesta să nu li se mai pară că uh, îi chemi eu știu la Jmen sau Șușanele sau Temirce, alte cuvinte uh, atribuie ei gestului uh, până în acel moment uh, deocamdată nu vom avea decât ceea ce etichetăm am etichetat toată clasa politică uh, sub această formă șleată de corupți, asta vom avea, este teoria etichetării Corrui. care funcționează ceas în fiecare societate vrem să credem că politica, politicienii la noi sunt totuși oameni de valoare și să tratăm toate uh, cazurile acestea uh, de corupție de infracțiune ca fiind excepționale, atunci reușim și să... Eu cred că și o... selecția uh, este de foarte slabă calitate, pentru că în politică, eu așa aș face sunt oarecum naiv uh, uh, dacă aș fi șeful unui partid sau aș avea o astfel de posibilitate să selectez oameni, aș face dintre oamenii cei mai buni, aș face o listă cu cei mai buni oameni din, din domeniile de activitate respectiv. Și aș încerca să-i atrag. Adică, uh, iar în Parlament, în mod normal, ar trebui, vorbeam de acele comisii, pentru că fiecare comisie ar trebui să avem uh, specialiști. Ori în foarte multe comisii, de, de multe ori s-a întâmplat ca specializarea respectivilor să nu aibă niciun fel de legătură sau foarte puțină legătură cu domeniul comisiei respectivă. Dacă există Că... specializare, de multe ori. Hai să pe domnul Bichir, dar haideți să vă spun o, o știe de ultimă oră zice așa, poliția israeliană l-a interogat joi pe premierul Benjamin Netanyahu pentru a doua oară în decurs de o săptămână cu privire la cadourile pe care este suspectat că le-ar fi primit ilegal din partea unor oameni de afaceri bogați, Au anunțat mass media italiană. Da, domnule Evander ah, Deci domn... uh, suntem pe acolo da. e... -și, Vă mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul Haideți să lămurim uh, problema Cioruș Că unde uh, și uh, ăsta cum îl cheamă Ciorbea, Că unde mă plicem, mă plicem Despre ce vorbim aici și mult mai grav decât uh, ce au spus uh, Distinții dumneavoastră invitați E vorba de o slugărnicie Fără margini A acestui domn Victor Ciurbea, Care ocupă postul de avocat al popului o funcție extrem de importantă și de onorabil. Și o să mă explicitez pentru dumneavoastră, dar nu pentru dumneavoastră, ci pentru telespectatori. Da, vă cred pentru că asta din timpul comunismului trebuie să ghicești ce ar vrea șeful să faci. Ajungem acolo, dar dați-mi voie este ca exact să, să facem povestea că... foarte clară ca să se înțeleagă că Eu așa, nu cred așa... dragnea a fost atât de inconștiență ce dobă, dorbei, facem repede legea. Da, mă rog, da, să bun, vă, ajung, vă acolo, dacă permisiunea noastră. E vorba în articolul 2 din legea 90 din 2001. Vă rog să rețineți aceste amând, da? da? 2000 care spune foarte clar că niciun om care a avut de suferit o condamnare penală nu poate fi membru a executivului. Asta prevede și al să, guvernului. a guvernului. Asta prevede și să nu fie într-o stare de incompatibilitate. Uh, domnul, îi spun în continuare, pentru că mă respect în primul mine, domnul Ciorbea ajunge avocat al poporului în anul de grație 2014 la propunerea PNL-ului, partid reprezentat de distinsul tot profesor aici. PNL-ul se retrage din sală deși el făcuse propunerea și domnul Ciorbea este votat avocat al poporului de către PSD în integralitate. Deci e vorba de o slugănicie fără margini întâlnită în statul rămân? Deci am cuvinte mult mai dure. Pentru că domnul Ciorbea este avocat al poporului din 2014. Deci nu cred că i-au trebuit 2 ani de zile să și dea seama acum că acea lege poate sau trebuie să fie modificată ca să fie onest până la capăt. Pentru că n-am anumit cu domnul Nu și livre, fi treabă lăsați, Nu, lăsați-mă un pic să termin și după aia... No, deci, un una la mână. Dacă mai strecur și un cuvânt, este chiar așa de greu, nu mă mai... Nu, dar m-am enervat și por mă mai enerveziat și am mai rău. Deci, de în doi ani de zile puteai să-ți dai seama că nu poți opri la o funcție publică în stat, de exemplu, un om care a avut un accident banal de mașină și n-a fost de vină. Sunt probleme juridice aici și vă dau treptate tuturor. N-am nicio problemă cu domnul Iguitaga. Sau un om care a fost deținut politic și nu s-a dus să-și revizuiască. Da? Da, da. De ce e momentul ăsta și aici a dau treptate și de-aia mă enervez? E vorba de o slugărnicie și cu siguranță nu l-a pus Dragnea. S-a găsit domnul Ciorbea să spună, e da, cu Dragnea, rezolvă pe o... șeful. Acum s-a trezit după 2 ani de avocat a poporului că această lege nu e constituțională. Același statut, ca să știe domnul Ciorbea, care vorbește cu betoare și bă, bă voi nu știți nimic, aceeași lege se aplică și magistraților români. Da? În momentul în care a avut cazieri, pa, nu mai e magistrat. Acum vom vedea cum, în. La Curtea Constituțională, care a deci ce pe acest lucru, va vota domnul Dorneanu. Acolo nu ne dăm seama dacă e vorba de o cerință a domnului Dragnea sau de miza acestor slugi proaste și mici. Dacă în doi ani de zi nu ți-ai dat seama că e o problemă și îți dai seama fix când vezi că șeful de partid care te-a numit avocat al poporului, nu cred că Liviu Dragnea și poate permite așa ceva. Deci de e așa... mult mai grav ca omul ăsta după 2 ani. Zice, Bă, cam ce șef, că cam ce-o vrea șeful? fură eu. Și găsesc eu uh, ceva juridic să să-l scot. De eu nu tot. cred că i-a zis Dragnea, asta Dragnea e un băiat, bă, cu toate era ale lui. Da, nu, cu toate de ale lui. lui Vă dau deci Nu era da. grabă. Sunt slujile astea care se bagă în sufletul tău. Lască rezolvi eu pe șeful, că mi se pare <coughs> că parcă <ca> ata premier. <coughs> adică, Genul ăsta de funcționar de slujba și a statului, de om care ești în cum să spun? <coughs> un acolo, să mă ieși la mișto ca jurnalist, să mă ești de tâmpit. Deci, un, doi de zile nu te dai seama că legea asta are probleme. Și îți dai seama acum că vine Liviu Dragnea. Ne liviu Dragnea, uite, pun pariu cu tine. Dar e o rușine. Eu, fără seamă. Fără seamă. Deși a fost propus de PNL, încă o dată spun, probabil că îmi unsă conștiința, nu știu ce probleme are. A fost pe lista datoriei l la vis. Nici nu mă interesează cum a, a devenit omul Victor Ciorbea, personajul opoziției, cel mai mare anticomunist din România să-i spune, dat domnul, nu dăm domnul Dragnea, ce o zici și ce, -i, ce -i fac acum, să scap sau nu scap. Nu mă interesează transformările, că vorba de orică, doar boi consecvent. Bravo lui, s-a regăsit în stânga. Mă bucur pentru asta. Și, uh, uh, uh, dar nu cred că la purgării vădarea, dar atitudinea asta avocatului -nice. poporului după 2 ani de zile să spui, ah, avem o problemă cum mult scăpăm pe șeful, și cu siguranță nu l-a pus livudrana, mă oribilează, mă indigne, mă apuc că drace acum, nu mai pot. pe cuvântul meu și nu. Cine-aș fi? Că dumneavoastră l-ați tropuit, ar trebui să vă enervați dumneavoastră. Deci, dar și eu. Daca să se dezgeleze, domnule. Păi după 2 ani te prinzi, ce te-a lucrat livudrana? Vreau în serios. Pot să spun rău? Păi nu, dar ai văzut cât ai deci, în primul rând, domnul domnul Victor Ciorbea, domnul? a fost da. uh, uh, senator al partidului național liberal, uh, a, intrat a intrat în parlament și mine pe listele usl Din partea PNL. Nu știu, al partidului da. național liberal, am spus clar. Asumați nu exact, nu știu, nu știu chiar nu știu, nici dacă a devenit avocat al poporului la propunerea. Partidului Național Liberal Bana. sau la propunerea PSD-ului și nu mi-aduc aminte nici de acest episod al ieșirii din sală al PNL-ului la votarea calității băi, sale. și documentez de... că la Bun. În ceea ce privește uh, cazul Speța în sine, lucrurile mie mi se pare mult mai simple decât de atât. Nu cred că ceea ce îi ce se poate reproșa lui uh, Victor Ciorbe este că n-a observat legea și a observat-o doi ani mai târziu. Pentru exact. că eu cred că sunt zeci de legi care pot fi contestate cu temei la Curtea Constituțională da, da. și timpul care potrivit. nu au fost cont. toate la timpul potrivit. Uh, eu cred că uh, această sezizare a Curții Constituționale are o problemă și un efect pervers și amuzant. Problema e următoarea. Această sezizare poate să fie o, o sezizare care vizează vizibil o persoană. Da, e Modificarea unei legi pentru un cetățean, oricine ar fi el, e aberantă din punctul de vedere al oricărui sistem democratic da, din corect, lume. Și eu cred că asta e ceea ce președintele a contestat astăzi. Nu, președin... Care e partea ridicolă. Urtătorul de cuvânt mă Mădălina... nu, nu, a spus, Mădălina... deschidem poarta pentru ca ai factorii da. sunt, deci nu ceea e o persoană. Ceea ce, de ce, ce, deocamdată despre asta vorbim. Ceea ce mi se pare însă amuzant sau momentul amuzant cu adevărat, va fi momentul în care se va ajunge la Curtea Constituțională. Pentru că nu știu dacă știți. Dar în momentul în care această lege 90, faimoasă, pe da. 2001... A devenit lege președintele Camerei, -ă, camerei Deputaților. Era domnul Valer Dornan, Pe Pe care a -a astăzi e președintele Curții Constituționale. Și să va să o decizie. într-o situație destul de interesantă. Și nu interesant. Mai departe, sigur că tot ce ni se întâmplă nouă în țara asta, în fiecare moment, e, e, interesant. e cât se poate de interesant. Uneori aveți dreptate, prea interesant. Da, da, nu e, se putea e... abține, totuși. Nu, da, te dai dar mai faci și circ, adică te duci la de ce spuneați de legi care se întorc împotriva celor care, sau, mă rog, formațiunii care le inițiază. Dacă facem o analiză în ultimii 20 de ani, cam fiecare lege cu dedicație s-a întors împotriva lui care a dat-o. Este. Și la 118 le au dat în România, de curiozitate. Ca o cifră, că Nu, nu, știu. 13.800. Că sunt... Am luat ai puține și bune, 13.800. Credeți Stiam... că toate sunt? 13.800. Știam că sunt 100 numai pe educație, ceea ce ne no. face deci, să Deci ca să vă dați seama ea. ce hățiși legislativ trăim, de, treind, de nu dai eu în uh, Camera Deputaților, aproape săptămânal uh, participam la votarea unei legi așa se cheamă, de modificare a legii 1 pe 2011, legea educației naționale. Deci legea educației naționale era a fost modificată cu ritmicitate aproape săptămânală. Apropo Domnul profesor, făcea mai o glumă la dreptul, la, la dreptul canonic. Dar vedeți că tratăm cu umor. No, nu, eu nu. mă <coughs> Dacă noi am avea dreptul să avem umor, că... Păi noi avem. Sunt deci două tratate mari de drept canonic și a, am prins o grumă din zbor, așa și zis, Dom profesor, am zis, domn profesor, nu am gustat acum, nu e mai ușor să facem o broșură cu ce avem voie. Deci, dacă avem 13.800, scuzați-mă, cred că avem o problemă în țara românescă cu atâtea legi, nu? Din ele sunt o groază, intră în, în altele nu, nu sunt pentru Nu. Parcă e mai bune alegeri, nu? Da. Dar cum... ce șansă are să treacă, domn profesor, și stimați invitați, ce, legea asta să zice domnule, gata... Depinde de curtea constituțională aici. Niciunul dintre noi nu cred că poate spune ce se va întâmpla acolo. Eu abar n-am nefiind jurist, nici n-am niciun fel de argumente, cât e ea de Bă, constituțională. -am, -am, eu, constituțională. Am, eu am vorbit cu avocația. Mi zis că -a fii. Fii. Și mi-au spus așa, domnule, e bine că... Uh, ca să fim foarte unești, când am nimic Dar bine, -am cu, cu, viața, cu, să nu, nu poate fi condamnat pe viață, să nu cu a... cu Da, Are e ceva aici. E, e vorba de, de. uite că mi-am mi și notat aici, e vorba de totuși de o încadrare corectă a ce înseamnă condamnare ah, penală. Pentru că mi-au mi spus unii, zice, sunt uh, sentințe ale unor judecători în care spuneți ridică și drepturile cetățenești. Alte cazuri năsase. Altele, e cazul stase, altele da. nu. Cum deci altele trebuie mor, trebuie făcut o reglementare în care se spune domne. Nu pot să stai uh, în o viață uh, uh, Cazul Franței pe care uh, Domnul Flământ tocmai l-a menționat E în loc în punctul ăsta de Deci unul care face lovitură Cauzatoare de moarte sau dintr-o neglijență, Sau nu știu, nu înseamnă că omul ăla Toată Sau mai așa. ales dacă face și uh, penitența Nu poate după aia să nu ajungă Pe de altă parte există și maxim În partea cealaltă că te trezești cu un Din el, stai cu ăsta care a furat patru bănci Că vrea să fie ministru economiei Înțelegi, e host de meserie Și atunci o să spună drepturile mele politice? Uh, cu siguranță undeva trebuie uh, lucrat, uh, fasonat legea uh, asta. Total inoportună. Da, nu era momentul acum și, și, și nu da. se ieși cu atâta. Uh, și, și, și îi face și un rău și un, un bibliot drag drag. drag. drag n că trebuie să-l Și la politica externă că se întâmplă lucruri uh, inimaginate. Publicitate foarte serios că mă bate domnul, și revenim. Mai sub. Ați văzut doamnelor și domnilor, ce se întâmplă aici la o de băți de România o să coroborez această știre pe care avem pe cu niște cu o știre care o am doar pe hârtie, din păcate, dar profit și de faptul că avem doi diplomați, să vedem și nou guvern cum stă cu, uh, cu afacerile externe. Uh, poate că știți bătăria strategică de la Al Putin și Erdogan mână în mână. America amenințată de Turcia cu interzicerea accesului la baza NATO în cirilic. Uh, bombardament... Turcia a declarat că operațiunile pentru cucerirea orașului strategic sirian Al-Bab, ocupat de ISIS, se vor încheia curând, după ce a efectuat cele mai intense bombardamente din cele patru luni de campanie în Siria. După ce uh, a determinat eliberarea Alep, aviația rusă se concentrează și a, uh, asupra lui Al-Bab, conform înțelegerii pe care Rusia a stabilit-o cu Turcia. Președintele turc Erdogan a declarat că operațiunile de cucerire se vor încheia curând, în vreme ce liderii armatei siriene libere au confirmat și ei că bătălia se va încheia. Turcia dorește cu ardoare cu ar să cucerească albat pe care îl va putea folosi ca bastion pentru impunerea unei zone tampon în nordul Siriei, pentru a împiedica unificarea teritoriilor controlate de curs pe care îl percepe ca principalul uh, uh, inamic. Mai spune această știre că această capturare a Bab va putea permite Rusiei și Turciei să susțină afirmația că se află în Siria pentru lupta împotriva ISIS. Până acum, Rusia nu s-a concentrat pe combaterea grupărilor rebele și pe sprijinirea regimului Assad, iar Turcia pune, eliminarea grupului kurde, pune accent pe eliminarea grupurilor kurde din zona frontiere. Dacă până acum ISIS nu a construit principala țintă nici pentru Rusia, nici pentru Turcia, lucrurile s-au schimbat radical. Atacul de la Istanbul și acum acesta a pus la îndoială capacitatea regimului Erdogan de a apăra securitatea în interior, iar o victorie albă ar fi o revanșă utilă. Uh, în ultimul rând, cooperarea Rusiei cu Turcia la Albab urmărește să demonstreze, mai ales Statelor Unite, că cele două state au capacitatea de a face ordine în Siria. Miercuri, în care și-a conturat atacurile declarative la adresa Washingtonului, pe care l-au acuzat pentru lipsa de implicare în operațiunile de la Albab și au amenințat că vor interzice accesul avioanelor americane la baza NATO de la Incirlik punând încă o dată sub semnul întrebării în ce măsură Turcia mai este de fapt o membru al alianței Nord-Atlantice. Domnilor, domnule diplomat, ce se, ce se întâmplă? Tantei vreau să, până vă gândiți la și vă uh, aglutinați această știre și cea cu atentatul, aș vrea să vă întreb uh, pe toată lumea cum vedeți noul guvern și uh, nouul ministru de externe? Faptul că probabil între... Am văzut o, o, o zicere a domnului Tăricianu care m-a speriat. A că parlamentul face politica externă. Eu cred că președintele face politica externă a României. Și este un moment extrem de delicat. Ce se va întâmpla cu România în asta în care uh, domnul Iohannis este într-o... Uh, într-o relație care ar trebui să fie foarte apropiată cu Ministrul de Externe, poate va fi, Doamne, ajută, dar deocamdată nu avem semnale din, în, în genul ăsta. Cum vi se pare? Păi sunt profesor? câteva lucruri aici, foarte teoretice unele dintre ele. În primul rând, între cele trei, cei trei actori, toți executivi și un legislativ, există un echilibru și din punctul de vedere al uh, politicii externe. Pentru că marile decizii de politică externă e adevărat, sunt de decizii pe de care le ia Parlamentul. Da, de pildă pacea sau războiul. De exact. sau deci, marile decizii de politică externă, marile decizii deci, strategice, cum e de pildă faptul că România nu a recunoscut statul Kosovo, și nici nu va recunoaște entitatea COCO deci -a făcut o... pentru că a existat un vot al Parlamentului o rezoluție a Parlamentului în acest sens. Ce a... mai face? Așteptați, atât că eu să te explic vorba lui Caragiale. <fie> da, uh, lucrurile stau așa în uh, pasul al doilea. Punerea în aplicare a politicii externe este opera Guvernului, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, iar reprezentantul autorizat al statului român în relațiile internaționale președinte. este președintele. În ceea ce privește actualul guvern, eu îl cunosc destul de bine pe domnul Teodor Măreșcanu și de foarte multă vreme, numai pentru că cu multă vreme în urmă am fost în același partid, dar pentru că s-a întâmplat ca în viața asta, în diverse calități, să ne întâlnim de la aceea în care eu eram director general al liderului și domnia sa ministrul liberal al apărării sau, sau, sau, sau sunt nenumărate gen. Europa aproape că e în război lumea e în război într-un tip special de război dar e în război domnul Mereșcanu, chiar dacă are 75 de ani Când este răzperați. un om extrem de competent eu am auzit și eu comentariile domnului și în cazul domnului Mene Mereșcanu mărturisesc că nu sunt de acord. De nu de... mă interesează aici trecutul domnului Mereșcanu. Pe în acest de... moment mă interesează ca această formulă guvernamentală să producă pentru România un ministru de externe coerent da, poate. și competent care este, este singurul pe care îl putea găsi din ce avea la dispoziție PSD-ul și al în acest moment în cred că era între... Teodor Meleșcanu și mai e ceva, pun pariu că relația dintre Teodor Meleșcanu și Claus Werner Iohannis, președintele României, va fi una cât se poate de firească P e pentru că cunoscând cele două personaje niciunul dintre ele nu înțelege nu-mi nu, nu pot imagina că n-ar înțelege importanța unei asemenea relații eu cred că alegerea lui uh, Mereșcanu este una potrivită pentru acest moment extrem de dificil. Domnule Dignes. Uh, sunt de acord cu ce a spus, domnul profesor, uh, la uh, Teodor Mereșcanu, dincolo de <coughs> faptul că are o vârstă, cum să spun, da, care e venerabilă și în E mai vii ca noi, E, să e mai vii ca noi. Uh, e a un, un diplomat, de carieră. Și asta e o chestie așa, da, în ochii mei da. Valorează Ines. Așa, dacă e fumător de treabă, găsim pe de Dar nu cred că-s de mine și Mai de externe Mai uh, Altceva m-a m, -a, m, -a, m -a pe mine și, Evident că și-am ascultat comentariul Cosmin Gușă Și era o replică pe care a făcut un prieten a sale domne că vezi, doamne, trece de la Antipa Trece strada, mă rog uh, Faptul că s-a rupt S-a rupt după undeva și că izvorul de cadre a PSD-ului în relații externe e destul de, da. de, de slab. Haideți să vă spunem uh, pe aia deaptă și dându-seama că, până la urmă, ori vine cu cineva și niște tineri acolo de mare viitor la psd care se picei la externe, dar sunt prea tineri, prea cruzi. Și, până la urmă, oferă postul ăsta care, monormal, în un partid de guvernământ, ca și politica externă, trebuia să aparțină PSD-ului, că așa era normal, îl oferă uh, alde, numai pentru că acolo era și ca nu spune multe lucruri. Factura asta spunea înainte, pe bună dreptate, domnul din că Uniunea Europeană, scârție, scârție. Dar, iată că și noi avem deja două abordări. Deci, Teodor Meneșcanul la Ministerul de Externe și înființezi un alt minister care nu a existat deocamdată, cel al... Afacerilor Europeane. Afacerilor... Al strategic strategici În scopi... lui 2000, 2019. 19, deci, da, românești. Bun, da. E inventarea unui alt... Hmm altă instituție care nu știu cât de bune și am o, o părere foarte bună despre Ana Bircial, care totuși a terminat el, nu e o facultate pe aici, pe la o particulară, că m-au zis și alte nominalizări la externe care mă, mă înspăimită asta. Nu știu câtă experiență diplomație are, sper să facă față. a avut-o filmată în șpagă. Uh, un mai da, la la unii cum... iertăm, la unii nu, nu la iertăm. La unii au trecut azi, nu au trecut... Acum, Bun, și chestia asta... Da, da, e, e, e bine rezonabil. față de ce alte nominalizări am auzit eu și care m-a mă, mă, da, mă eu, nu, eu nu zic că cineva e vinovat sau nu e vinovat, da, că nu am, stabilesc am, eu vinovății. Da, da. Dar sunt lucruri pe care nu le putem chiar trece așa... Până ne, o, a, banii a, care i-a dat da. Aici. Sunt lucruri. Poate să-i dea Dumnezeu să facă treabă bună. Îi doresc din toată inima. Dar da, atunci da, să fim totuși coreți cu toată da, lumea. La, la România mă gândeam. Acum, dacă vreți să le luăm ca și guvern, sunt acolo câteva niște oameni de tineri mulți dintre ei necunoscuți în medie, citeam un comentariu extrem de, de interesant la, la analiza făcută de Dana Andrune și spunea Dume unii sunt prea bătrâni, și au prea multă experiență alții n-au deloc, deci în medie stăm bine, știți? că ai ca aia, să ai cu așa da. cu gheață și una pe alta sunt oameni cu foarte mare experiență și am încredere unii dintre ei alții niște catastrofe, deci v-am dat exemple, n am nimic acum doamna asta a pus la Ministerul de, de Internet nu văd, în afară că e foarte bună executantă nu-i văd o capacitate de a lucra cu un sistem militar, la transportul Domnul ăsta, răzman, nu spune nimic. Domnul ăsta, pet cu pus la energie, care e o chestie la nivel mondial. Spune, mă la orice mai puțin la economie, pui la energie. Domnule, e sincer să fie Da, Domnul, eu nici nu mă pricepi la economie, dar nu m-a sunat domnul Dragnea să mă pună la. Nu știu, la. Poți, chestiile asta fundamentale. Nu, are iar altă treabă. E ocupat. Aseară, a propus și foarte bine. Cred că cu toți oameni de cultură ar face la fel și a avut un discurs foarte bun, Dragnea mulțumesc. Faptul că se gândește la cultură este primul om dintr-un partid, partid care vorbește că avem nevoie de mai multă cultură și de mai multă atenție Do -do -do -do -do -do -do și Hoand, mai Mă bucur că și-a revenit, pentru că în urmă cu trei luni citeam că în tot județul tel nu mai există nicio, nicio hmm. librărie. De Eu, librărie. Asta librărie. Deci nu are județul să județul... Mai discutăm. E bine că pune și cultura pe, pe acest plan și are un discurs extrem de bun. Cum îl va rezolva? nu problema problema, nu vreau să dau. Executivul însă în are câteva obiective strategice din punctul meu de vedere. Dincolo de asta, de a rezolva probleme economice și ce a promis. Că asta ține deja de politică, dar zic de interes național pentru România. Politica externă, Unu, politica externă. Extrem Dacă e nu dăm semnalul, și aici se vede că PSD-ul de sud de slab. Și a dat-o la început, în prima conferință de presă pe care a avut-o după câștigarea legilor, dar ar trebui mult mai hotărât spus, un semn exteriorului că România rămâne uh, ferm angajamentele pe care le-a luat. Cred că e foarte important să spunem asta. Asta a atras asta. atenția și Iohannis, în da. prima, la a guvernului. Da, da. deci există. una, una. Da. Eu, Cred că se va face, că nu văd Nici eu nu văd Una la mână. A doua la mână. E, uh, lumea și mai ales exteriorul, că vorbeam adineau de cazul ăsta, uh, e extrem de, de sensibil și ambasadelor în general la uh, mutările și la încercările de schimbare la, la adresa justiției și aceea înseamnă lupta anticorupției. Deci acolo e un frison, numai când îi se pare că se când modifică ceva. E un ceva. scandal că Da. E, e, că cumva... e real, că nu e real, că mai trebuie să le ajustăm noi. Numai în Occident, când ai spus uh, posibile modificare externă sau ceva pe justiție, ți-ai dat foc la bagaj. Deci astea trebuie coordonatele astea. De a întări statul de drept, de a merge mai departe cu lupta anticorupției. Uh. Cu, se duce ea? Dar drepturile omului mai sunt importante. Evident că ambasade. Sunt pentru ce, ambasadă, ce, cele mai, mai importante. Am văzut și asta, dar și asta se duce la nivel personal, dacă doriți. Deși amândoi spun același lucru. Și domnul Dragnea și președinte României, domnul Claus Iohani. Domnul Claus Iohani spune România merge pe drumul european înainte, Dragnea spune la fel, pe de altă parte spune am auzit că cineva bagă strânge pe la ambasade. Nu. Important e că cei doi s-au pus până la urmă urme de acord, dincolo de, cum să spun, rivalitățile. Nu și, se pot iubi, și, și micile înțepături, dar văd că oarece calm încearcă împreună să, să facă un cu bun. Mă deranjează să facem o analiză aici, eu zic pertinentă și fără patru, că un partid așa mare ca PSD-ul uh, nu și-a creat niște oameni specializați în externe sau o iau, sau o țin prea de -o parte pe niște tineri foarte valoroși. Și a ajuns-o ca un mare -o partid și a director de la idr nu să greu să numești un ministru de externe, un prea tânăr da, 30, sau Sunt asta. câțiva la 30 e de Daudorești Și atunci de, a a de bine de rău Dacă îmi permiteți a fost nominalizată Bogdan Aurescu Da, dar e un tehnician, e altceva După ce ai câștigat alegerile, cred că suntem toți de acord la masă, ca un partid nu poți să-ți permise Eu cred că era foarte bun Domnul mai candidat o dată Cu tehnocrații Cu listă parlament la PSD. Profesor, Nu mai facem alegerea, Dacă și ca PSD-ul, psd, -ul, PSD -ul trebuie să demonstreze că poate să facă pe o lista psd -ului. Poate să facă și politică Că să ajung la Meleșcanu, dincolo de vârsta care nu cred că o arată, Eu știu, și știu chiar din central la Ministerului Afacerilor Externe, că domnul Meleșcanu în externe E vorbă bătrân ca să nu zic mai mult. Deci e o soluție, poate nu de viitor, dar în viitorul apropiat, ca să vorbim așa, în viitorul diplomatic. În viitorul apropiat și în viitor. În viitorul apropiat e o alegere extrem de inspirată a domnului Meleșcanu și să vedem ce competențe îi se dau doamnei Briciar pe uh, asta europeană. Ca să nu ne călcăm pe picioare, să începem iarăși Bucureștiul vorbește pe două voci. Pentru că la nivel de politică este și să ne dea distinși diplomați dreptate, Bucureștiul întotdeauna asta a făcut. A avut o politică care la Bruxelles a fost înțelesă prea. prea europeană, da? La Bruxelles prea, prea europeană, la Washington a fost înțelesă uh, prea pro-americană. Deci n-am scaldat în două. Acum venim iarăși cu doi vectori. O voce vom avea la Bruxelles. O voce vom avea prin domnul Meleșcanu. Aveți pe uh, Donald Trump. În uh, restul deja ar trebui să mai facem uh, un minister de împăcare cu Federația Rusă, Rusă și atunci suntem bine cu tatălul. Uh, V-ați uitat ordinea de precădere a guvernului, domnul Bichel? Ordinea de precădere se vede în cazul acesta. O să o spun ca a fost șef de protocol în ordinea în care miniștrii erau așezați. Ați da, că domnul Merscan, era al patrulea, al cincelea. Da. După cei doi vicepriministrii, era da, ministru a -a. Da? și ministru de externe. Și a văzut unde era doamna Birceal. Păi la secretari de stat. Deci, domnul, cea, doamna, doamna. Birceal este ministru delegat da. în subordinea directă a domnului Meleșcanu. Deci nu poate vorbi nimeni cu nimeni de da. două că e direcție, mai nu vă cu relație europeană pentru care acest minister s-a creat, și eu cred e bine că a fost creat, este că România va avea responsabilitatea enormă a președinției domnului exact. profesorului european în anul 2009. Profesor, vă aduc este aminte, e ca mâine. Vă, reaminte, vă reamintesc că inovația asta a fost făcută în 1996 și cu siguranță vă aduceți aminte când să răniți venit la putere, l-a inventat pe De integrare europeană. Asta era misiunea asta Acum suntem membrii de 10. Haideți să avem, avem o parte. pe da. da. Apropo de misiunea diplomației românești. Avem uh, probabil mai mult de lucrat decât am lucrat până acum. Uh, deci după ce am intrat în Uniunea Europeană am avut sentimentul că am făcut totul. Acum să redistribuie puțin cărțile. Ișirea Marii Britaniei din, uh, din acest mare sistem uh, va redistribui în foarte multe cărți. Uh, sunt alegeri extrem de importantă și în Germania și în Franța în acesta, încă nu știm ce se întâmplă. Apropo să racroșăm puțin și Turcia. Hinolanda. Lipsa de răspuns coerent, inclusiv din partea, mai vorbesc de Statele Unite, din partea Uniunii Europene, lasă puțin loc tuturor posibilităților. Ce este Turcia? Domnul profesor, vorbesc sub autoritatea, sub controlul dumneavoastră. Totuși, cu excepția Israelului în Orient, este statul cel mai bine structurat cu structuri democratice. Chiar că Erdogan o virează spre islamism discret, influențat și de nevasta de vreo, de vreo, de vreo 10 de ani, să zicem așa, după ce s-a rămurit odată și a decapitat prima generație de colonei și de general care îi punea probleme. A, așa ceva. Deci, totuși, este statul cu structuri democratice cel mai bine structurat. În zona respectivă. De la un moment dat, dat, dat lăsați să rezolve singur problema, numai cu rușii, problema ön, conflictelor care sunt la granița cu ei, a -a -n -a -n. înseamnă lipsă de răspuns și din partea Uniunii Europene și din partea Statelor Unite. m întrebat ce se va întâmpla la cu Ișarului. Deocamdată am sentimentul că este un fel de șah. Eh, Erdogan anunță, vrea, vrea să vadă și reacția lui Donald Trump și, în sfârșit, vrea să semnaleze Preseze. în continuare că este nemulțumit. Nemulțumit și față de Uniunea Europeană. Eh, niciodată n-a avut o, o poziție coerentă în Uniunea Europeană, apropo de, de, de marea problemă a Turciei. Intră sau nu în Uniunea Europeană? Am, am s pe Sarkozy și atât să alții care au spus nici vorbă, este incompatibilă. De vreme eh, parcă Germania lăsa să se înțeleagă că n-ar fi împotriva și așa mai departe parte. Lucrurile astea se vor rezolva, dar nu știm cum în acest an multe dintre ele. Dar suntem în, în, în zona de mari primești de fiecare dată. Și în Orientul respectiv, și apropo de stabilitatea Uniunii Europene și nu știm încă care va fi rezultatul um, Politica europeană a Statelor Unite, că ea ne interesează în primul rând. Ce va, relațiile Statelor Unite cu China, cu Marea Chinei de Sud, cu Japonia așa ne interesează prea puțin. Cum se va raporta Donald Trump la Uniunea Europeană și la angajamentele luat pe față de noi? Toată lumea vorbește de un posibil troc cu, cu, cu Putin renunțați la niște baze pe care încă nici nu le-ați aprovizionat ca lumea, nu va fi foarte greu da. să că și Am în România. Comentariu Vine foarte mă... scurt. Vă rog. Da. În Cirlicul, imposibil. imposibil să... să se întâmple ceva pentru că, așa cum știm, hangarele de la în conțin lovituri nucleare, iar dacă țin eu bine minte, Turcia nu este puterea nucleară. Deci preluarea controlului asupra, no, delicat, asupra bazei militare de la Incirlic yes, singurul moment a fost vara no, faiboață no. <coughs> pentru aproape 24 de ore, mai puțin de 24 de ore, s-a oprit alimentarea cu energie electrică și deci decolarea și aterizarea avioarelor americane. Iar posibilitatea Catastrofală! Ca, strofală, ca, ca Rusia să, pari, să iasă din uh, NATO după părerea Turcia, Turcia. Turcia, după părerea mea, în acest moment nu există. Și Dar nu va exista în viitor. Și, și mai am o cuvântă da, da. ca să. Apropo de, de Ministerul de Externe. Ministerul de externe este o structură extrem de complexă practic este prezența noastră peste tot, pe toate meridianele, chiar dacă e insuficientă, să zicem. Insuficientă sau absență în, e, sau în, în America Latină, oară, unde avem, și, avem sentimentul mari. că nici nu există. Avem, avem. Avem. Avem, avem, avem, avem, nu avem. Caz, că nu avem și piese, da, din câte ne da. am dat seama, este o schimbare de generație uh, care se produce în continuare în interiorul Ministerului, um, tinerii sunt, după părerea mea, paralizați, n-au inițiativă pentru că nu i se dă voie, există încă, sau exista pe vremea cum funcționam și eu, această obsesie că trebuie să Comunici, în primul rând, cu baza, și, de fapt, stau în dialog ambasadele cu baza, și aproape că nu au ieșire în țările unde sunt respectiv. Este mult da, e foarte greu, e foarte, greu să, să foarte singe... greu. să foarte greu să fii prezent ah, în țara unde ești reprezentat. <coughs> pentru că trebuie să fii de lume, trebuie să știi cum să vorbești. Trebuie să ai inițiativă sau să se dea voie să ai inițiativă. Dar nu, Dar... nu sunt atât de pesimist ca dumneavoastră. pe -și, și, și un cuvânt, totuși un, un, un, să. Salutăm altceva din guvern. Mi pare bine că eu nu vulpesc că au venit la Da, -a, acolo, -a. -a, venit, a venit la cultură, este un om care a făcut lucruri concrete și uh, cred că va face lucruri bune în continuare. Vă mă rog. De ce? Eu mă înclin în fața lui. Vă da. mă rog să vă lăsați uh, da, Din punctul meu de vedere pe plan externă e așa cum spunea Marin Preda timpul nu mai are răbdare cu oamenii adică evenimentele se desfășoară și impun o schimbare valorică o schimbare a normelor o schimbare chiar a relațiilor uh, cu rapiditatea cu care se întâmplau uh, înainte de primul război mondial mai degrabă uh, și cred că uh, în astfel de condiții care sunt condiții beligerante uh, un... Uh, general este mai important decât un diplomat. Și din punctul acesta de vedere poate strategia guvernului Dragnea este în sensul acesta mai sau poate fi gândită ca fiind una bună. Cred că și pe plan extern România ar trebui să, și mă aștept de la președinte, să verbalizeze o serie de temeri care social se resimt vedeți dumneavoastră, cu oamenii care văd atentat la uh, Izmir. O mare parte din români și-au făcut vacanță acolo care văd atentat la Istanbul, care au uh, în nordul țării știu ce se întâmplă în Ucraina. Uh, există relațiile cu moldovenii și schimbarea de politică în Republica Moldova. Sunt oameni care trăiesc în gospodărie această schimbare de politică. E, toate lucrurile acestea nu sunt verbalizate pentru uh, românii care în top 10 se tem de un război în zonă. Și uh, din punctul acesta de vedere, rolul președintelui uh, poate și al uh, ministrului de externe, dar mai aștept mai degrabă, ca rolul președintelui să fie unul major, să verbalizeze toate aceste lucruri, să explice cumva pe înțelesul oamenilor toate aceste uh, fapte de politică externă și cumva strategia României uh, în uh, toată această conflict care pare că se apropie uh, de uh, granițe da, Românii uh, se simt și lucrurile acesta vă spun din discuțiile cu oamenii din focus grupul. Știu că suntem uh, o oază de latinitate într-o mare slavă, că putem să fim, că suntem în cercuiție de curente naționaliste, că Uniunea Europeană scârție, că iată, sunt alegeri și s-ar putea să ne influențeze și pe noi. De exemplu, în mare parte a țărilor consolidate europene, alegerea lui Trump. A, a implicat o serie de comunicări la nivel oficial cu populația. Nu, nu i s-a spus nimic. Fiecare în cercul lui de prieteni s-a liniștit sau nu s-a liniștit. Jurnaliștii au comunicat în mai mare măsură decât oficialii statului. Totuși acești oficiali sunt ai poporului acesta, să vorbească cineva și cu oamenii. Faptul că și cred că vi se întâmplă și domnilor voastre. Oamenii nu vă întreabă în supermarketuri. domne, vine războiul. Ce se întâmplă? Uite, în 20 acum va fi instalat Trump. E de bine, e de rău. Noastră ce ziceți? Lucrurile acestea cred că ar necesita o mai mare atenție din partea instituțiilor statului, repet, nu neapărat în devoalarea, eu știu, uh, unor informații strategice, dar în transmiterea unor mesaje pentru populație care răspuns la întrebările firești. Aici aveți dreptate, dar toate țările civilizate au ministere, au think tanks care publică lunar niște analize. Noi nu avem analize pe politică externă, Cam norocul că sunt diplomați care ar trebui să fie în Ministerul de Externe, dar noroc că sunt aici și dar mai vorbi. Eu cred că vom asista la o bună colaborare între președinte și mai și cred că avem nevoie de o armonizare a punctelor de vedere ținând cont de incertitudinile în care externe, care sunt foarte, foarte mari sau acutizate în ultimul timp. Din punct de vedere economic, riscurile externe, cred că sunt, cele, sunt mult mai mari decât cele interne. Ținând cont de tot ceea ce se întâmplă. Turcia, Ucraina, uh, alegerile în Franța, Olanda, Germania, Ungaria, concretizarea Brexitului, uh, nu știm ce se va întâmpla cu uh, care va fi până la urma urmei comportamentul lui Donald Trump și așa mai departe. Și trebuie să ținem cont de faptul că noi avem o legătură umbilicală cu Uniunea Europeană. Ce se întâmplă uh, acolo se transmite rapid și în România. Da. Trebuie să ținem cont că, de faptul că, avem o legătură importantă și cu Turcia. Este unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali uh, uh, uh, uh, uh, după Uniunea Europeană. Deci, riscurile externe sunt foarte, foarte mari și cred că uh, nu vom asista, din punctul meu de vedere, la derapaje în politica externă a României și nici nu cred că avem nevoie. Eu cred că o bună colaborare între cele două o parte o urmă da, fi... impune. Domnului domnului domnului. 30 de secunde pentru că a doua întrebare și ne-am pierdut, dumneavoastră a fost despre eu, guvernul uh, actual. Am fost destul de critic și aș vrea să fie obiectiv până la capăt. Vreau să îl felici pe domnul să Mă împrin în fața lui pentru trei mari măsuri pe care, din punctul meu de vedere, ca om care e naționalist le-a făcut. Una la mână. V-a spus numai s-a la emisiune că vrea ca centenarul, deci 100 de ani de la Marea cea mai mare Unire, cea, cel mai... Fabulose. Miracul ăsta care nu a dat Dumnezeu până la urmă poporului român, clipa în care Dumnezeu ne-a zâmbit acum 100 de ani, alba iulia, pe 1 decembrie, să fie o concordie națională, să fie sărbătorită cum se cuvine, cu toată inteligența, cu tot uh, poporul unit, o, o măsură. A doua măsură, că Ministerul Culturii se numește Ministerul Culturii și Identității Naționale, ceea ce mă bucură nespurs, Acum, că vorbim de identitatea națională, și al treilea punct, pentru care e și felicit, E că n-a luat UDMR-ul la guvernare, dar, și eu, salut. dar a, a și pre, precizat că păre, uh, propunerea, da, uh, uh, propunerea UDMR-ului ceea ce e o chestie bună și zic că e, de a înființa un minister al minorităților extraordinară. Și atunci UDMR-ul și-ar avea ministerul perpetu al lor și cu asta problema. Deci pentru asta trei nu. măsuri de. mă cline în fața domnului Dragnea, cu care încă o dată spun, nu sunt nici amic, nici prieten politică. Ce ca ne. să terminăm, să știți că sociologic, această uh, coeziune internă și înțelegere nu se realizează, decât, utopie, în, nu a a a se realizează decât în momente de amenințare da. externă. De crize. Că în rest, frații se ceartă între ei, dar când au un dușman Spun, mai mare... Spune <laughs> noi, noi avem sentimentul că le știm, sau că lucrurile despre noi sunt cunoscute etern. E cu Vin, vin acum de la Viena <laughs> vin de la Viena și vreau să vă spun experiența mea. La muzeu am văzut un tablou oficial al Mariei Tereza în părătese, așa, care era în doliu, toată veșmântată, în negru, și era o singură pată de culoare pe, în acel tablou, un covor din Transilvania cu roșu și cu verde, sub piciorul Împărătesei, parcă era grădina Raiului, parcă era Transilvania pe care ea să nea pășa, își pășa de ce m-am întrebat eu, este, este provincia ei favorită, era singura pată de culoare în tristețe ei de-aia mă gândesc că de aici trebuie să mergem mai departe, să ne gândem care este identitatea noastră acum imperiile nu mai, nu mai suntem covorul de sub piciorul împărătesei de ce nu reușim să spunem și la Viena și prin alte capitale europene cine suntem. să luăm de la capăt pentru noile generații care ne știu numai că suntem undeva o țară care are nordul ei, să numește țara lui Dracula și așa mai departe. Toată această pedagogie care ține de identitatea noastră colectivă avem sentimentul că este superfluă. Nu! De aici trebuie să începem exact în această perspectivă a celebrării, fixității și seriozității tratatului de la Versailles. Și a spus că fost președintele încă actual al Franței când a venit în vizită președintele României și a spus desigur, probabil că vă pregătiți să aniversați centenarul independenței României. Pentru că Franța pune accentul teribil pe existența tratatului de la Versailles, care până una alta s-a dovedit că este singura bază serioasă și temeinică ai acestei Europe împotriva faptului în pofida faptului că a fost și un al doilea război mondial inutil declanșat. Ori noi, părerea mea este că de aici trebuie să vorbim zilnic despre acest miracol care este tratatul de la Versailles pentru noi. Și să nu facem economie de cuvinte și să nu ne gândim că patriotismul a fost confiscat de cretini, de comuniști și că nu mai avem voie să vorbim despre România. Pentru că lucrul despre noi nu sunt cunoscute. Să nu ne imaginăm că se știe prea mult despre noi în, în străinitatea. Acesta este un program de luptă uh, și al identității noastre și chiar al, uh. Uh, al uh, dimensiunii noastre culturale, a dimensiunii spirituale. noastre uh, spirituale, pur și ben. simplu. Identități. Eu nu obosesc să spun aceste lucruri chiar dacă par a fi banalități. Păi, în mai. orice țară unde loc călătorești vezi că despre România se știu trei, patru lucruri sumare, atât. Ce aușesc, cu hagi, nu, e România. Nu, nu e Europa cu ochii pe noi, eu așa văd. Că... Da, de la Caragiale, da, Europa, dar ar trebui să ne împăcăm la găiești. Și ce eu că nu mai suntem covorul verde cu piciorul împărătăției. Dar nu cumva un ungure a făcut pictura aia? Poftim? Nu cumva un ungure a făcut pictura Eu aș pune pariu. Și nu dacă e... schimb capul uh, și pun pe Putin, tot covor rămâne. Ar fi bine să rămânem un covor. Știți ce am făcut? Am rugat mai multe lume să-mi pună la dispoziție uh, un dosarel cu felul cum Franța a sărbătorit bicentenarul. Și am să-l aduc aici într-o emisiune să vezi cum s-au pregătit. De am acolo, spun ce -o să s-a întâmplat. Te rog și pe au... tine să împui, să facem pentru că și noi ne pregătim pentru centenarul. Da, și poate că ar merita, să luăm exemplu, Acum sunteți deci, sunte acuma... om de cultură. Ia, interesați-vă câte cărți au apărut la 100 de ani de la Primul Război Mondial în Franța, în 2014, 40, da. Aproape zilnic câte una. Da, ce cărți, ce volume și cu câți ani înainte le pregăteau? Noi fost... avem de bine de rău la Sper dispoziție 2 ani. Să accepte postul oferit în direct. Va fi, ar fi, o, ar fi o soluție de... extraordinară un profesor să În direct, domnul coordenatora... Centenarul, iar servitorii centenarului. Deși e un departament făcut tot de profesori de Tincă exact. tot el a inventat, mi s-a părut onorant ca să nu pună pe bară că are multe de făcut pentru ăsta, ca dând să se ocupe profesorul, profesor dâncă să se Ce ocupe să cred că ăsta e transimbolinal, și simbolic da. o greutate, e altceva. Da. Și da. l-am ajutat și noi. Doamnelor, domnilor, doamnelor invitați, doamna Bula, vă mulțumesc în special pentru că de mult vă urmăresc. Vă mulțumesc pentru invitație. Asfalt, a fost o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, până mâine doresc să vă dea Dumnezeu mai bine.